Yes. Buongiorno. Ëmirë se keni ardhur në klubin e Mqjesit, në balet e klubit, e them në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s në Mqjes. Jeri, Altin Alta edhe Lori, ja kemi rënë një, një ditë tjetër okay. më zhdashur 71 mm -hmm. minutë në këto çaste. Që flasim këtu nga klubi i Mqjesit. Oj. Ftohtë për jashtë, është pak. E. Ty ta ndryshon itinerarin apo si si gjithmonë? Ndryshon për ditë. E kuptoj. Po pse? Nuk e di. Doman autobuzi. Ai trur nëse ku e, ku t'lëatani? Uh, ja, këtë herë zë brita me ndësherë Ok, ku? Po nga kalonte A kalome e në të shalvaret? Mm. Të shalvaret? Poj, bje me zë përmezbua U së marrë, e se të këtë hytë me në autobuzin Edhe unë së guptoj E marrë autobuzin vetëm për një arsue Sipëse është blokuar shëndra Edhe mua më duhet i bëjë një rëtula me të papardu me sënë Po, jeri është e garda Mend autobusi më çton <gjiton> për një xhiro. Zbretë Shalvarit e vjen tek Rogneri. Shumë mirë. Duke qenë se nisem shumë herë, se më, bëj një shëtitje nëpër qytet, se nuk i diet <gjitur> <gjitur> as. Nuk e di. Fantastike. Si po. Ka xhuvuar pa, gjith. Përpara ikëm te Tirana e re, domethënë kështu. Deri te retrrotullimi i Shqiponisë vinte ti, unë nuk e di, se na ndodhi djeg në fakt. Çto <gjitur> ndodhi yeah. djeg? Djeg duaj mes të tjerave, tmerja dhe një tortë. ë uh, Asa, kishim kishim ia kështu di lindje. Faleminderit, faleminderit. Ëh një ditlinë po, uh, në familje. Kështu që uh, ishte mm -hmm. ishte bër porosia, ishte bër porosia për tortën me rekomandim nga ime motor, me qëra fjala, po ëh që e e njëhte pasticerin, po themi kështu, kështu, nuk e di sepse njerzit janë kaq të Po kështu shkojmë. Fiksuar mbas pasticeri, por nuk kanë fiksuar për shkak të Shumë gjitha të tjera, bëjt janë këshu, shiko, unë i bëjt të kjo, të kjo, dhe qita të mire i, i bëjt, dhe sa bukrat të kjo, dhe sa të delname përse I bëjt, po, i bëjt të gjitha të bukrat mira, e tjere, e tjere dhe, dhe, dhe, ishte dhe, dhe, ishte vërë për rësia në telefon, me, mm. me rekomendimin të kjo pastisheria shumë e mirë Dhe më thonë muaj që, okej, okay, para e se të shkojmë në fest, duhet të kalojmë, të marim torten Dhe në në thëmë, ku është torta? Se festa e diku është, e festa është situash këte nga parku okay. um, Torta është të kë rruga Rizat Cerova Ande nga medresja oh, oh, O, joj, joj po, O, oh, së atëmer I që unë e ed, ti atë rrugës e kam pasur Misje e gjera e kam shkuar kam shumher, po. e kam bajtë shumë herë Problemi është anë atjetër e tiranës Po, edhe vi unë edhe nëzir makinën Katastrof Kërë rëkon një, një makinë dhe videri këtu ku është ku është rruga a rruga që e lidh tani që është bërë re që është hapur e re mes pallatit të kongresës dhe Mes pallatit të kongresës po dhe mendoj që do shkoj atje, domethënë ngashësh që do të shkoj atje do dal tani rrugë Elbasanit që dal në tash do ta kap ti sin ande nga unaza domethënë edhe edhe di se si te medresja domethënë por uh, kjo e shikoj që ishte makina diku në drejtim kundër këtu Se kë është me një kalim. Mm, është me një drejtim dhe është për të shkuar drejt asaj, drejt stadionit. Ma keni të zbrisin. Makina të zbrisin. Kishte ardhur një makinë policis atje, po shfrynin, si thua, trafikun. Ja. Dhe ishte një çun, një polic që u ndaloi thash nga ti, nga ti, nga ti ai më thoshte ku do shkosh. Uhum. Dhe më tha kso kso tha, as kthej ta mos i bjer, sa shumë keq. Po nga do shkoj. Shumë keq, prandaj ne kemi bër këtë gjë, tha që po mundojemi ksu. Jo, ja, jo, ja, do mm, dije nasti. U ktheva po po ora. Që jo nuk ktheva edhe një herë dhe ira sh mespërmes bllokut, si thua, ruga tam e zakonshme mm -hmm. thënë që dola në Unazë unaz, te Unaza nga Unaza drejt tek ura i shuj pe donale nëz, që ka qenë po e gjithë kjo ishte neyse për, për të shkuar atje për të po, marrë po. tortën të thashë domthonim te parku <laughs> shkojca nuk besoj të kesh arritur në konferencë shkojta Shkoj po e besoj të fundi festës për tortën fikse që ishte torta ishte shumë e, e, e, e, e ish shume mirë dhe ishte thojmë e ishim një yeah, ja një 20 minuta se do kishim dalë herët po uh, ideja është Mm. Që duhet pyes është se ku ndodhet. Prandaj thon këta, për... real estate. Location, location, location është vëndi do. <laughs> se është, bëm, po është, është shu. <laughs> Qiko, shumë mirë, po sikishim pitur se ku ndodhin në Tiranë, mund të ishte kudo, shqip. Haide më. Si se si? Po. Është mirë çfarë gara janë këto të vogla se ç'e bën, po trafiku është ëh, të zbërë kështu gangren. Shikoj, u ndal shumë rallë me makinë. Edhe nuk e provoj. Edhe nuk e provoj kur iki dhe kur vi. Nuk uh, nuk dal domoshta çdo gjë. Po pastaj çdo gjë vinka. Kur vjen pa trafikut. E kemi rastyshy këtu sigurohesh këtu. Ku ka shpinë laç. Kur ikin, ikin Vinka Mamursi dhe kuam shumë larg atam. Çere korë me makinë. Prandaj në zemër të Tiranës je. Në zemër, si, në zemër. Në zemër, në zemër. Çere korë kuzi edhe 45 minuta kur ikin. E. Në rastin më të mirë në via Ajrore, në via Ajrore 3 kilometra. Po 3 kilometra larg, sa është domos kjo këtu? Infall, televizion te plusi po. Nuk e di më mund të jetë 3. As, as nuk është larg fare, realisht nuk është larg. Po them si si si Via Erora, ja, mund të jetë 5. Ku diun se çfarë? Nuk e di. Po ajo s'ka linjë. Në rrugën e imën për dalte Unaza do 12 minuta këm. Në këm. Jo, problemi është që let jet. Pastaj nga ty, misteri se do ta zgjitin. Vjen apo nuk vjen ato buzi Via Erora është afër. Pra Via Erora po them. Via Erora, kemi aeroplan po so, po thozan po thozan vjerore që distanca realisht nuk është shumë e largët nuk i, nuk e nuk e vëndyshim pastaj që mund duhet shumë kohë se trafiku është lëmshë këto gjëra të tjera por realisht qyteti nuk është aq i madh sa duhet ti për shume nëse në ka trafik nëse ai gjen rrugën gjithë bosh për si, sa vjen në mjes. Në tretën mjeset e zën. Kur kur e bën tretën mjeset që është po vërtet 9 minuta. 8-9 minuta deri këtu. Po. Pa. Pam. 8-9 minuta, imagjino. A shkëp. Të verrash. Ti e ke punon 8-9 minuta larg. Realisht po po të mos kishte trafik me trafikun ajo gjaja do në një vend normal por shom kur është 8-9 mm. minuta pa trafik me trafik do shkoj apo sa 20 minuta ja i zë aty nga, nga trafiku po nuk shkon nuk shkon 1 or nga 8-9 minuta në 1 or nga trafiku jo them në një vend to huaj kur ka rëndesa të ka rëndesa të, një, po 8 minutë시 nuk mund të bëhet 80 minuta 8 minutë시 bëhet 18 mm -hmm. me trafikun dy fishohet koha tre fishohet maksimumi po ta çaj hallën mm. koleg sesa vuan çdo dit hajde mo vojmë ty Un disi një gjë shumë për shkak që më tregonte një kolegë ynë që shkonte shkonte në një televizion andaj nga Kashari. Po po. Që Top Channel mund ta keni dëgjuar. Ë uh, shkon në biçiklet çdo ditë. Shkon në biçiklet çdo ditë, po. Kur është kohe mirë? Jo jo, shkonte çdo ditë, tash kur shkohem mirë. Po nuk shkonte atëherë. Nëse kur është pak e vështirë, po brap. Kur është azar edhe nuk espaq... e di tani, se si ashtu, po shkonte çdo ditë e shpina andaj nga Xhammliku. Po për sa e bënte. Ashtu, avash avash. Po nuk ishte rrezik makinash? Ehm, um, s'ishtosh ai jo. Isha, jo? do të më ekzamar dorna. Ha, po mirë. Derisa i bën për ditë, prej viteve tani më. E thosh se nuk heç dorë, është absolutisht gjë më mirë që kam bër. Është biçikleta. Po, si do të ti bëhet mushkëria çonit. Si. <laughs> Hapet. <laughs> Hapet mbushet, thit gjat rrugës. A vërtet ë? Eh? ose e bredeksodinga si kjo si quhet kjo deg mfal mjeke ah dega e plurit dega e plurit plurologjia ah plurologjia pluro ne normaloge do ti e laku normaloge ose ndotje laku ose hidraulike nuk e di falemiritaolta mdo na skatrove tash Në mm, mm, mund të administrojmë mirë me biçikletën, që thot. Kushet i zesh bërmosh këtë dia. Mund të flasësh. E gjithë ajo që ngrita unë, e ke vërasur kështu shu si. Uh, mund të flasësh gjithë ditën po rrugët akoma nuk i ke për biçikleta. Një herë isha në Durrës, deri aty që bëj. Një kalat mrekullueshme. Kur mm. erdhi një xhad, e ke vërtet këtë kalat mrekull. Edhe mash katroi komplet. Ëh. Mm. Me shjelmë? Një xhad dallg apo? Jo, jo, një xhad. Një xhad, xhad. Një xhad, xhad. Eksthu. Mirë, okay. Um, a do të nga frimësoni qëta një një heri? Po pa tjetër Se si thua, me që jemi Leta të që imë frimësimin nga jeri Edhe më motin nga olëta e vëm pak N muzik Pasa në klubin e mqesit Klabe FM një 104 i tjetër Atere, shpreja që unë kam zjedur për sot është nga Anatole Franz dhe është kjo Eksistenca do të ishte e patolerueshme Nëse nuk do të ndëronim kur Shumë e mbuku. bukur Shumë e bukur Do me thënë e mërëzishme po? pandra normal. Ajona mban në fakt. Është shumë të drejtë. Zona ku lezoja dikur në një vend, që thoshë që ata që janë në depresion janë në fakt realist, sepse njeriu pa sa një mas optimizmi që është aty dhe na vënë në dorë nga ndërrimi. Absolutisht, por jo është është realist është ti thua biologji, edhe është është shumë e rëndësishme mënyrë që ti të kesh atë vullnetin e dëshirën për të ngritur çdo ditë, për të avancuar, njeriu duhet Mendoj që nesër më do të jetë më mirë se sotmja. Sepse po mendoj se do të bëhet më keq. Është një lloj ëndre në sojnza. Ndërkohë që premisat janë realisht që nesër më s'ka fare pse të jetë më mirë se sot. Mund të jetë një soj ose më keq. Po, ka një shanset 50 me 50 janë, ose mund të jetë më mirë ose mund të jetë më keq, opsioni ku është. O, ne zgjohemi çdo ditë duke shpresuar që nesër më është më mirë. Duhet ta bëjmë këtë gjatë. Ndoshta nuk funksionon. Ne do të dilim nga shtëpia pastaj. Në vërtet. Kështu që lezoj edhe një herë. Ekzistenca do të ishte e patolerueshme nëse nuk do të ndëronim kur Super, falimin deri tjeri Të lutam Ollë të tani me motim Gjasht gradërsh në këto omente, 7 mbëdhjet do jetë maksimalia për sot dhe nuk do të pikoj Falimin deri të ndërë Ka i shkisha Mira, nuk duhet në qadrat? Jo Jo, nuk keni nevoj Letim bajmë për të shtunën Se mm -hmm. të, të shtunën ka shi po? Me gjasën Vetëm të shtunën Vetëm të shtunën. Shumë mirë. Unë jam i zënë të, të shtunën dhe jam brenda, kështu që le të fikoj. Shumë mirë. Metcon, më thua kjo është bashkë me Ray Dalton e para për ditën e sotme. Oh jej. Mirë, gis, Jubi. to tomorrow Ooh, we can you got everything that i was want to dip get a new spot yeah yeah don't worry don't worry night never ends no heavy no heavy show them up flex on the lines get blurry in the night and so your boss are so we might get deadly dj let the beat play Make dhe tani kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit në vitin 1822 Boston u inkorporua si një qytet në vitin 1848 ndroi jet në moshën 81 vjeçare John Quincy Adams president i Shteteve Bashkuara të Amerikës Në vitin 1898, Emil Zola u burgosë në Fransë pas të shkori zhakuze, letër për mesë të cilës akutzojë qeverinë e Fransës për antisemitizëm. Në vitin 1915, Nevada fillojë zbatimin e ligjit për të drejton e divorcit. Në vitin 1919, Benito Mussolini themelojë partim fashiste në Itali. Në vitin 1938, në kuvajt janë zbuluar burimet e para të naftës. Në vitin 1920, u shfajsh për herë të parë filmi Vizat i Morë Pinoku nga Walt Disney. Në vitin 1921, për herë të parë u prodhua dhe izolua elementi kimit Pluton nga Dr. Glyn Seaborg. Në vitin 1968, Wild Chamberlain u bëllojtari i pari që i dishunoj 25.000 pik të karierës në NBA. Në vitin 1998, dolli në trek dhe Unforgiven 2 nga grupi Metallica. Në vitin 1999, doldi në treg albumi Eminem me titul The Slim Shady. Në vitin 2003, Nora Jones fitoj 5.000 me Grammy për albumin e saj me titul Come Away With Me. This is Club FM, 100.4. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Mirë se këni ardhur. Në no klubin e mëgjesi. Hyëni këte, hyëni këte kalvënda mm. dhe këte nga në tjetër, mm. mirë mëgjesi të gjithëve. Wow! Wow, sa e bukur kjo. Isha isha duke bërë një pak më herët. Pak më herët isha duke parë uh, një spot, po themi, publicitar. Ëm. Uh, nuk e di eksaktësisht se për çfarë. Është është një fushat e cila më duket se në fund thotë crave more. Crave është të duash diçka, të dëshirosh diçka, ta Mm -hmm. është urinë për diçka. Ëh, uh, edhe nga që ka lidhje edhe me urinën apo craving, thonmë për shkakun kur një njeri ka naps për diçka, do të hajë. Mhm. Mm e kanë lidhur me një fushatë që ka të bëjë me ushqimin, edhe me të ngrënëit bashkë. Edhe më pëlqeu shumë. Është për ata që janë në radio, është është një këngë shumë e mirë që shoqëron sonin çaj të gjithë kohës. Po, po ta shohësh ieri. Mhm. Mm ka të bëjë me një vajzë të re e cila vën re që njerëzit janë gjithë kohës me fytyrën në celular ose në tablet apo ndonjë kutier tjetër. Edhe nuk shikojnë njëri tjetrin as në rrugas. Domethënë është kjo vetmia e madhe e shoqërisë së madhe, sepse ndërkohë jemi duke ndarë me të tërë teknologjikisht po flas. Shqironë rrjetet sociale e gjërat e tjera, po nuk shikohemi në sy, nuk ham së bashku thon ata, sepse kjo kjo është edhe ideja, po të hash së bashku edhe edhe ai mesazhet e çe vetëm funksionon kur ha bashkë Me vërtet, si tu e di, ka një sens të qenit të lidhur. Shihe pak. Nuk e di si të vjen zëri aty dyeltin. Drrgokimi këngëna shumë e bukur, pra tash na ndiejën në radio. Që mund ta shijojmë bashkë me ne. Nuk e përgatja në gramën tani, nuk e di atë përqejo ty, po është rreth të ngrënit bashkë Ta, shumë e përgërish të Eja, mm -mm -mm. dje për shikoja një postim që kështë e vënë dhurata thanasi mm -hmm. Në Facebook kam vërshqypjen Kse ku kështë e gjithur diku Pjeshk A, ta, Pjeshk ta, ishk, Të hua ja, A, do më të hua ja, importi duha të Aha, si ishen 8.000 le kilja Wow Dabrë, na e kështë e vendosë në Facebook Sot të është ajo Dada 21 Ishtë e partijet në sa duket Partijet, po dje Më duket të të është e 21 Ok uh, Sot dada 21 20 shkurt 2017 Në Tiran Pesh Të hu aja 8.000 le kilja 8.000 le kilja oh, Janë pesh Po Edhe më bërthamat më dhaja më dje Që janë bërthama Më dokshë të është rreth 25% e gjithë Frutit, që do hidet gjithësësi, këshu që Po da logarizës shpa bërthama I bje me 12.000 lekis Ej, bërë shumë shtë rejndës, ha? Shumë që në ta 800 lekin kile pjeshtë Shumë që në bërë të këshu Vetëm Thonë thonë, vetëm nëse je 7 zanë A, nëse je 7 zanë Skets bonë Përgjit burat 7 zanë, pjeshtë <laughs> 8.000 lekse Duke zikur që E gjitha, më të gjitha Më të gjitha, më të gjitha, më të gj Po si flet në kod. Piesh, piesh 8000 lekësh për burra shtatzan. Po si ti që 9 veshura këtu. Po. Ej janë veshur, aftë në zor atje. Po. Ë, po sepse tash i për 8000 lekë sigurisht të veshura janë. Të gjitha këto me dekolte, me gjera, çorap edhe kapuç. Po jo me me tantella. Jo, jo, me tantella zotëri. Piesh me tantella. Ahu. Ahu. E pa kushton tantella. Tanë kam, tani kam seriozisht për çfarë po flasim. Për veshjën e pjeshtë. O, oke. Komendoj që kjo është montajë. Jo, nuk është montajë, jo. Dhurata në thua e dhurtete. Dhurata e këgjështë të vëndë në tje, pëqarë. Montajë. Wow. Duke e që ishte të vëndë. Ishte te ka... Te luka. Ku ishte te këlluka e argentë, për? Pam, pam. Që shikoni e të? Te luka. E, ja, mi sigur një që fëse ështe te këlluka e argentë, dikush mund të a kontrolojete n Ja ku janë, ja ku i gejë Lori 8.000 lek Të vjetra, sigurisht të vjetra Ma mi janë... Fiksa shosin zhdo e ti janë Lori Ato vërtet tukën si mbathje Mbapra, e në shikon? Gustojnë ato Mbathje për gjerë, të gjerë Ej, realisht shikoj këtë Ej, zezha, shikoj këtë të zezën këtu Ej, zezha, shikoj këtë të zezën këtu Ju e duhet të zësoj ndonjë, si më kërka duket. Po pra, jemi jo nuk kemi duket. Okej, jo, është vërtet simbatik. Të pasme të një gruaje, ja? trekëndëshi që formojnë mbathje. Tani ë uh, ja. sa i bie gjashtë je, wow. kokra, mund bjerë? Jesht kokra, jesht, të bjerë 1 kilogram? Po mund të bjerë. Gjashtë kokra. Domethënë janë janë peshë me brekët. Njëra dal 8000 lekë. 8000 lekë peshë me brekët. Po brekët sa i bën in ban? Po i bën. Mbas i vën koleksion. Është gjithashtu senzuale, ke vështirësi. Kjo është art, katastrofë përnotë mimi. Hajin që për shkak se këto piesh nuk mund të ndaan me thikë, dhe të hanë me thëla, s'ka kuptim, vetëm hase çështë. Ja asu si çështë. Po. Po është si çështë. Ja hesh breket po. Kujdes tantellet. Kon ka pshtypjen edhe Ja hesh Ja gris. Mundesh, mundesh. Për 8000 lek mundesh. Wow. Et mesh. Ëh, ha të dhe ato brekja vesh i pishkë tjetër. Ata dëshojnë të jeroj ka piesh më të mira se këto, Lori. Më falni, shkon tek Do, do, do <laughs> do do do po themi, fruta dhe perimet atia, i këm bregët me vete dhe dhe dhe të tja përbosht, dhe tja përbosht, a i prena si pregët me pjeshtë. Mollës. Që kem, po, mollës, edhe fruta vetës të tine, se pare. Dardës. Por s'ke pjeshtë, këndohasht. <laughs> Dosh, molën, dardën. Dosh, molën, dardën po wow kreshë si shofar po ndonë pjesët janë unë nuk isha më në rre sepse për. e pash edhe në celular edhe e pash më të vogël a, okay. e pash që ishin të ambalazhuara lezetshëm po thashën okay nga që janë kshu import edhe por po shoqë që janë të ambalazhuar në është hedhur një si tip cope e butë Ndonda, sa çuashë si më ndafsh, më ndafsh, ndoshta po, se besoj. Më ndafsh. Si, po gjithsesi, përpshimin dhe... që ka duhet jetë të jetë më ndafsh topa. Ësë ose si më ndafsh le themi. Por uh, nga ana tjetër, uh, këto kanë mleshur mbanti që Uf! Uh. <laughs> super. Super. Bravo, bravo. Naknaji. Super ide. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Super ide. Mirë, kemi ça super gjëra për të folur pak më vonë këtu në klubin e mëqesit. Provokative madje mm -hmm. ieri. Po lejoja statuse nga gradje. Mhm. Mm ti la flisim për të tëra gra ë uh, që përdorin bukurinë e tyre për ta avancuar. Edhe ideja ishte këtu për shkakun, nëse thoshin, kur ti e shikon që ajo është një detyrë e lartë, por është bib. Po flet një grua tani, jo mm. mm. unë. Ëh. <laughs> Gjithmonë grat flasin bib. Është një bib edhe është alamet bibë, po ta shoh. <laughs> ti çfarë mendon si grua më e përgatitur ndoshta më më Qenër... Më hafcuar për atë punë, po. Gazjo, të ke. Gazjo, të ke, po çon diku. Ti nuk e ke. Sa e... diku tjetër, qysh qysh është darkë bëu. Mirë, po. Atë diku tjetër elet vazhdoja jo, thotë kjo, po. Te kjo pjesa që jam hafcuar rum se prapa ajo e diku tjetrit. Sigurisë më mirë. Datë, më kupton? Ëm, jizesi. Pak më von për këtë. Dhe dhe dhe kështu duke lexuar këtë, zbulova që pas ka një treg të të ksa gjëz domethënë. <laughs> ka që ka që sepse kjo ishte çfarë dilte, po. E kapim pak më vëndë, bon, së është okay. të arë 7.30 minuta Ok, plasim nga 9.30 Rumor 9, 3, has it është të dojë këngës Adele e këndon Mëmqesi që të cidve Jeni me klubin Mëmqesit Blendi këtu Me jerin artimin ojtën Mëmqesi dhe Lorin Mëmqesi She... you love me more uh. Mëngjes i që të gjithë e mirë të keni ardhur në klubin e mëmçesit në vallet e Club Fem në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Yay! Good morning. Mirë se keni ardhur. Shklubi i mëmçesit këtu në Club Fem në 104. Çdo mëngjes me juve. 7:34 në këtë moment. E kam një lloj anagramëri me cilën jam duke duke u përvleshur pak, mm. me tënd drejtën. Bëhet të uh, gjiththem sa më të vështirë. Ora, për atë po mundohem. Olta, vetëm për atë mendoj. Sa më vështirë, mm -hmm. sa më mm. Mm. trugaysa. Tu trugaysa, po nuk arrin sadin mm. e censurës sa gjëra të bëj. Në, I gjaj këta, anë. I gjaj këta. Se nga janë bën, se i ke hedhur gjithë gërmat, janë gërmat janë të gjitha atje, i kanë gërmat. Vetëm ti të formojnësh. Ideaja në Idea gramës për ata që janë të rinë emisionin tonë është rivendosni këto gërmat, formoni fjalën edhe një herë. Ta hedhim mm. domoshta. Mm. A mm. vosëjo koma ka? E shiko, kam të agrëma të mira okay, lën, lën, Po duha një, një kombinim më, më të lezeshëm se kaq, po hmm. um, Po shiko e në uh, internet në, në Twitter në faktisht e taktë po është në teksi korupcionit për vidin 2016 i pas Transparency International Po kësillin a sfolur edhe kur kanë ndajta, numra nuk është në një gjë e re. Si lajm, kjo po thjesht po shikoj këtë hartë në botë se më pëlqeu mënyra se si e kanë pikturuar ata që vendet me më pak korrupsion janë të verdha dhe vendet me shumë korrupsion janë të errta. Aman ku jemi? Ne jemi në vendin e 83-të në botë. Në vendin e 83-të në botë. Jemi këtu po po vendet Kanada, Australia, vendet skandinave janë. Vendet skandinave po. Janë gjithë të perfekta. Nëse arrim, nuk e di nëse arriti duke t'i thë, janë të vogla, por oh. në vendin e parë është Danimarka për më pak korrupsion. Wow. Zelandia e re mm. është në vendin e dytë. Zelandia e re një vend shumë shumë i qetë aty më, blegërimë. Në vendin e tretë hmm. është po, Finlandia. Dhe në vendin e katërt është Suedia. Ora, çita këto të mirat. Të hmm. katër vendet e lumtura. Ai ka denorvegjinë në turizëm. Në vendin e 5 është Zvicra dhe në vendin e 6 është Norvegjia. Kjo është kjo është bota e paqet. <laughs> Kanada, pastaj është Singapori, pastaj është Holanda, pastaj është Kanada, ja, pastaj është Gjermania. Oh. Oh. Oh. Mm. Po, po. Shihet habite të Holandë. Në veri. S'e di pse. Habitet ajë nga Holanda gjithmonë ka një këtu rakim. <laughs> Hola, Hollanda? Hollanda? Hollanda? Kërë u gjithë që radio e që ne përgjonim ishte në Rotterdam Në Holland? Në Holland sigurisht, a i Rotterdam Hrë, hrë Rotterdam Po ne jemi Ndër Ndër vendet e Europës Ne jemi Ashtë të erët sa shkanë, më të erët se ne nuk kanë në Europë Po sigurisht, po sigurisht Për fatkeq Njyra, të të të dhjetët e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jo një vend shumë i mirë për të jetuar mm -hmm. Shqipëria, oh. për sa i përket korrupsionit. Ko do të dilnin këto sondazhet mm. për ta ditur. Po ne i bëjmë në gjysmë, sa vende janë gjithsej që të e... paktën ngushëllohemi. Shikoj. Kusht është më keq. Ne mund harcë të shtyr të paktën. Edhe sa duhet të bëjmë. Sa dhe më keq. <laughs> se e kam, e kam këtu. Edhe më një mënyrë është do ta hapm celular që ta bëj kështu zoom se shumë. A, a legjenda është me të vërtetë shumë e vogël. Po e kam këtu, edhe Betem mund të. Po humbën dozë po për shembull, apo lezoi vendin e fundit, do? Mm -hmm. Pod, mm -hmm. Somalia në vendin e fundit. Oh, Super. So 176. 176. 176. <laughs> Sudani i Jugut, Korea e Veriut, Siria, <laughs> Jemeni, Sudani, Libia. Gjithë është gjithë Afrika. Shumia. Po. Lezoi nga fundi drejt fillimit, okay? Pra Somalia, hmm. uh, Sudani i Jugut, Korea e Veriut, po janë kombinuar që tani ju këraja video pasi kemi Sirin, Yemenin, Sudanin, Libin, Afganistanin, Ginea Bissau, Venezuelën, Irakun, Eritrean, Angolën, Republikën e Kongos, Sahiti, Çadit, Republikën e Afrikës Qendrore, Burundi, Uzbekistanin, Kongon, Kambodzhën, Zimbabwe, Turkmenistanin Komoro rezultat ashtu dhe ajë ekzistonte. Sigurisht. Komoro. Do kapim shpet në këto. So, m m Komoros, të kapim shpejt ne këtu. Komoro, nuk e kemi Komoro sot. Kemi këtu. Gjithsesi, um kurse ne jemi në shoqëri, ja ku jemi këtu, të mm -hmm. afrohemi tek tek vendi tona. Meqëra fjalën në vendin e 83, ndajmë me disa vende të tjera. Jepi. Me Bosninë e Hercegovinën, oh. me Jamajikën, oh. dhe me Lesotho. Lesotho. Nëse po lesot, -në nuk e di se çfarë është. E më mirë, një vend. Lesotho. Atë në Lesotho, siç lesot, um, e prisin Lesotho. Bashkë kemi 83. Ehm. Përshëmo, pak më mirë, pak më mirë se ne. Do po lesoj 10 vende, 10 vende që janë më mirë se ne. Po. Po. Duke nisur nga vendi i 72-të atëra. Mhm. Mm Ai tani çfarë? Burkina Faso. Ku i bie kjo? Serbia. Ishujt Solomon, Bullgaria, Kuwait, Tunisia, Turqia, Bielorusi, Brazili, Kina, India, Shiperia, Super, Bosnia i Hercegovina, Zhavajka, Mongolia, Panama, Zambia, Kolumbia, Indonezia, Liberia, Maroku. Asnjë nga nes ka qenë asnjë nga këto vende. Po. Edi, edin e tila vende na pëlqen ne vetë shkojm si shqiptar, po ju lexoj. Dani, Marselande, Finland, Suedi, Svicër, Norvegji, Singapori. Poland, Kanada, Germany, Luxembourg, United Kingdom, Australia, Iceland, Belgium, Hong Kong, Austria, United States of America, Ireland, Japan, Uruguay, Estonia, France. A kuptono ve? Jan gjitha këto që ska. Ne duam shkrim <të të> <të> <të> te. Uruguay <të> ishte. <të> ne duam <të> shkrim te, gjithë qytetarët duan <të> shkruan atje, <të> nga Danimarka, nga Amerika, nga Kanada, apo të munden. Në Holland, pse jo, në, në, në Britani e Bashkuar. Të, oh, Britanë, në Britani, eh. po. Oh, Ndërko, no, lesohë so blendi i bika në Afrika në Ugora Për një sojë jemi më ata Për një sojë mirë i umorvesht të ne Dysaj Mie Shëshem Oke, këtë jemi mësë për në krymën e më qesit Mi shtashur ju përshëndesim nga Radio Club FM në 104 Oja është të një 7 e 20 Oja është të një 7 e 20 should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and then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 bugging me this says you're molesta you don't want me set me free get us to know exactly who i'm supposed to be can't take don't you know which clothes even fitting up come on and let me know should i cool it or should i blow? Gjesë, mishte keni ardhur, në krybin e mqesit tani, pa umër kodot, hedhim anagramën për ditë në sotme, më në fundë o jërë. Edhe përse ti kemë në bështë të të rinjë. Anagrama? <tip> no, Luk, nuk, kësë për se kërën. Nësë bështë të shërë. Nja, nuk bëjë në shrijo. Ti mm e -hmm. bështë ja. Kjo është anagrama për sotë. Ti je bështë ja. Njëshje. Gocë në bëllë. Qa i thua një shefe e për shumë? Ti je bosja. Mm -hmm. Ti e bosja. T-I-J-E-B-O-S-J-A. Wow. Zer Ti e bosja. <laughs> 0-6-19-27-22-2 Dërgonë mesajtë uaja. 0-6-19-27-22-2 0-6-19-27-22-2 <hullë> E nuk është e përshështirë. <hullë> Unë nuk flasë. <hullë> jo, nuk <tis>, s'kepës e të klasështë. <hullë> T-I-J-E-B-O-S-J-A Qar luajm ollëta për të fituar? Për një or nga primi më moqës Për një or nga primi më moqës? Për një or nga primi më moqës? Për një or nga primi më moqës? Për një or nga primi më moqës? Kshuqëm 06 edhe në 207222 06 edhe në 207222 Në klubin e mqesisat Uh, do pëmim pyët e nga aktualiteti? Dekord mm. Aderi dhe tini që Ka një protest që vazhdojnë Për e tisa ditësh në Bulevardin të shmorën dhe komit këtu në krej qytet mm -hmm. E filuar nga Organizuar nga partijet demokratike E atyre, atyre, atyre Dje, Zoti Bashar Kërkesën Po thajemi që ata kanë për një qeveri teknike mm. E ka quajtur Shfar sure. mm. Ka thanë është vetëm filimi është vetëm pip Me që s'kam Ok është vetëm kjo 0-6-19-27-12-22 Dërga në mesajtë të uaja është, është një të gjithë si ajo që të tramës Keni para s'ja koma Kemi okay, presysh mm. po E thënë me fjaltë të tjera, se së mundet që të thonë... Po të njitë njëtë njëtë, po. E njitë njëtë njëtë po e thënë ndryshe, që, që t'amë. Mos, mos duke si e vjetërët, mm -hmm. duke tjere, si e freskët. Si shështë, të më okay. tonë. A se rama mos është e freskët, s'keni parë gjakomën se. E da jo është nga filmat, e ke bre sëshë? Ti je bosja! Ku të shëpëjmë në nga? 069 27 22 22, 069 27 22 22. Dhe të shfarën e ka quajtur Zoti Basha Qeverin teknike Si që e quajnë e Shum Po Interesantë kjo Cila? Kënë nga rej që pëmë thoshe e, Dua Lipës Po bra Thinking About You Në fakt është përpunimi i kënë e të vjetër E kënduar fillimish nga Frank Ocean Pasat e mm -hmm. qënë shumë artist të tjerë Që e kanë risjell këtë këngë, por më në fund Dua Lipa e ka sjellë në formën e saj edhe me videoklip. Po ç'ne Dua Klippi... Lipa që apo sa sa po kanë dhiera edhe Martin Garrix edhe këngëra të tjera është. Por qellon që edhe disa këngë që mbetën akoma shumë të mira, ti risjellin sërish në një formë tjetër, po mua më bëri përshtypje edhe videoklipi sepse mm. është i thjesht por shumë i këngshëm. Po mirë njerë. Meqë të dytë ka bërë përshtypje. Thinking about younga Dua Lipa tani, nuk e rubinim kësaj. And my neighbors hate me Music blasting, shaking these walls This time Mary Jane won't save me I've been working later I've been drinking stronger I've been smoking deeper But the memories won't die I can't stop thinking about you I'm thinking about you I can't get by I can't get by I can't get through I can't stop thinking about you Like poison course into me So paint my vision is blurred The haze won't put my mind I've been sleeping later, I've been breathing stronger, I've been digging deeper but the memories won't stop. I can't stop thinking about you Mistekenia Ardön Krimen është në valë, do të gjej familjen Çimpikador rreth tani 7:54 minuta miq dashur, çdo mëngjes me ju nga 17. Mirëmëngjes. Kjo ishte nga Dualipa. Thinking about you. Ume videozuarish apo dëgjuat e pa në ekranin Club TV-s? Mirëmëngjes. Me mbresa të mira për herën, kjo është solli në programin tonë. Bravo Dualipa, shumë mirë. Shumë mirë. Vërtet. Tani ndalet më ke vajs. Ë jo. Normalisht Dhe s'ka se të ndalë S'ka se të ndalë I ka të gjitha Tua lima nështë e kompletuar mm -hmm. Bugurin, zërin, talentin mm, Total Motion mm. I ka të gjitha <coughs> mm -hmm. mm -hmm. Shushit bravo Tiri ririririra Tiri riririra um, mm. Qarën nga thë nolëta për uh, Pyritin që bëm nga Fjalimi i Zodit Basha Në lidin me Qeveria teknike. Sorry, ajuaj të right. Stacioni i parë. Bravo. Është, gjithë stacionet e autobusit kanë ndryshuar. Askush nuk është i sigurt kush më stacioni i parë tani, që Chadra ka devjuar shumë nga urbanët. Megjithatë, Qeveria teknike thos zoti Basha do të ishte stacioni i parë, po themi, politikisht. Mm -hmm. mm -hmm. 745 i mban numrin Pierinës dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumt Pierinës. Të lumt. Have a nice one Pierina. Mm mm mm. mm. Gazetëve shqiptare përbën numrin më të madh të viktimave të trafikut njerëzor në Mbretërinë e Bashkuar. Po. Wow. Numri më i madh për nga kompsia i grave, i femrave të trafikuara, të shitura, ëh, mm -hmm. si mall, sklavëri. Ëh, përdoren pastaj për për seks, kam përshtypjen unë. Kjo është Dajt. kjo është ideja, do, mm. do të thonë sigurisht njeriu të jetë plaçkë, sin çante, ke bërë sysh. Do të ta mbushësh me gjëra e hap, e mbushë tërë e tërë. Ëm. Për çu sot? BBC mes 3266 viktimave në vitin 2015, nga mm -hmm. 3266, disa ishin shqiptare. Sa. 600. Wow, 600. Wow. 600. Shumë. 6 ngosa shqiptare në mretërinë e bashkuar Viktime në trafikut Shum. Numër një për shqitje femrash Kombi unë që janë me shkujtan Lita themi këta Që ata që e bënd mundur këtë lojt të rektie Janë shqiptaret burra Se par shqiptaret burra që të bashkurnonin Shqiptaret gra nuk mund tishin mali Trektuar numër një në Britanin e madhe Numër një për Për shaljë Kë, e për e friksh, Për po, për të blerë sex do me thënë Mund të blerë femrash shqiptare Kordezi e mundsuar nga meshkë shqiptar, po themi. Si apo dhe gratë të tjera shqiptare që mund të ketë edhe nefto këtu, kështu që. Nuk bëjmë përjashtim ose ndihmojnë. Por që ja ku jemi, ë uh, me që ishim mm. me që ishim në listë po themi. Fakton në vend par këtu, po. Pa. Po, po. Në vend par rrit... për gjërat negative. Ah. <laughs> Ëh. Është shumë e trishtueshme. Është vërtet e trishtueshme, ah. Se unë prëndaj për përndaj me ju Vesë është shumë serioze Këto janë gjërat që kanë do me thënje Edhe për mënyrën se si Qeveriset një vend E se si shkojnë punët e një vend <të> Këto janë gjërat rarish do me thënëse Se une e kuptoj këto Për tëllimin e mavë politik Me protesta e me gjërat tjera Po kini parasysh që është Interesi tyre është gjithmonë interesi tyre Qfar duan ata qfar u intereson në tyre Dhe në tyre u intereson pikrish kjotani Cudo që fshin ata, se janë të njëjtë bashkë këta. Edhe njerëzit që dalin atë për interesat e tyre. Prapë, për interesat. Ata kanë hedhur njerëz në erë, kanë vrar, kanë vjedhur, kanë Ç'a duan ti? Po, na vjedhin përdit. Po, po, po. Gjithta këto. Ëh, edhe për interesat e tyre, protesta, hajtë dalim, të rrimë tek aty. Për interesat tan. Ose 600 gota, për shkakun nuk flet njëri faren. Domethënë njëri 600 gota. Pa zot. Kremas pa. Klubin e ngjesit. Dirib, be love it. them the revolution when's avs cry mëngjesi që të gjitem 8 minuta jemi në krye mëngjesit në vale mm. dhe klave fem në mm. 100.4 un jam blendi me Jerin mëngjes Altini në oltën edhe mm. Lorin tu që të gjitemi bashk është tjetër ditë më zgdash vërtetë ditë me di ose olta e paralajmëroi edhe për ditën sonë me duken këto qysh në mëngjes po duken tani ndjesë që shto nuk ka shik po Po Ideja është që të presim mm -hmm. deri atëherë thamë. Mund të kenë. Të dielën jo. Shumir, <laughs> um, ader, të dielën jo. Shumë mirë. Ëm. Atëherë, tani jemi tek censura më i dashur këtu në klubin e mëqesit. Censura për mm -hmm. ditën e sotme. Edhe pas uh, e, herës fundit, mm. Emirad <laughs> ishte që secili të mbaj vetën gojën. O menjëherë si gjolse 3 ditë. 3 ditë edhe më ashtu kështu. Ishte edhe sot. Asa më dre mendja fare. Ai do ishte edhe nesër mampulcëu gjithsesi që ti rën kok. Gjithsesi un dhuratat ti dhaj, ti mos e pret. Po, nuk po merem. Hajde merri sot, 3 me 6 është orari dhuratave. Okej, faleminderit. Do të duket. Dan sot është e njëjtë të gjitha që ka fituar më i sot. Se ka identiteti. Po, po, patë. Se kam një kopje këtu. Kam një kopje, do të një kopje. Jetua me të origjinalën në vend të kësht. Okej. Dakor. Mire, leta të gjejmë për sot. Se mos e gjenë sot, ata të djallut edhe të mbrojtës janë befasues. Megjithse edhe pa inteligjencë, ato shfaqin shembuj të sjelljes së planifikuar. Ha pra gjeje dhe uh, sot jo, jo. Unë se kisha shumë sot një, një. Një më këtë. Ajde një Ajde një, ajde një Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtis janë befasues Me gjithë se p*** dhe pa inteligenc Ato është faqin shembuj të sjellje së planifikuar Me gjithë se pip dhe pa inteligenc Ato është faqin shembuj të sjellje së planifikuar Oke, okay, është e qartë Nuk është të vështirë Një <të> Ata mund të thuarë, shi pa unë nuk... Ti që e di nuk e, e gedvesht <laughs> tja. Por kujdes, kusht lisni. <laughs> 06-99-27-222 06-99-27-222 Ete njerë hmm. të lutam. Për ty eri heret fundit. Ok. Teknikat e tyre të gjahut edhe të mbrojtis janë befasues. Me gjithse p***a dhe pa inteligenc, ato shfaqin shenë bujtës jellje se planifikuar. Ok. 0-6-29-20-7-2-2-2 Dërgonë mesajët uaja Leta nisi me një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Super, oke, kjo është durata Po gjenja dhe fjalë që alë tini ka tensoruar atje T-I-J-E-B-O-S-J-A Këto janë në gërmat, rifermoni fjalën Dërgoni mbrash në 0-6-29-20-7-2-2-2 I pari fitonë Ok? Ok, nuk është fort të vështirë. Ja, nuk është fort të vështirë. Robbie Williams tani më i dashur me Gold Gentle në klubin Hemqesit. 8 mm. e 12 minuta ka ora. Mirëmëngjes secilit për yush. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. There's to the some boys but except for one of the They're more and gray Some of them with me Most of them are twisted Wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Më së miri i klubit MÇS, 8 18 minuta a jemi në Club FM 104, fituesi i anagramës, fituesi janë doshta. Mhm. Mm Olta e ka përzgjedhur, unë nuk e di se është vajzë apo djalë. Quhet Taku. Taku. Me siguri është djalë. Djalë, po. 8 8 8 i mbaron numri, ka thënë Boyatisje. Boyatisje. Po.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 Oh. Po. Po. Kushi, kush qesh erdhi. <laughs> kush qesh erdhi. Ah, kush i ku qesh erdhi. E jo, pyetja ime është çfarë ka ndryshuar? Oltan ve, njerëzit mund të përgjigjen në 069207222. Uh -huh. Aty mund uh -huh. ta mësosh vetë ti kur ta kur ta lexosh që të vin mesazhet. Çfarë ka ndryshuar? Faleminderit. Uh, Komtarë shiptar, ne pastaj flasim për këto. Mirë. Po. Se A ve gjëra ndryshe para para? Për mirë, kanë dotur? Ëm, um, varës. Do tëoja për mirë, do tëoja për mirë. Okej. Okay. Që gjëra të ngjëra të mira apo bien? Po. Ëm, po. um, për rëndsi. Po. Për mirë mundohemi e dizolve Holton. Ti në veçantë. Unë nuk do të mbushim mendje për ta përmirëmbenduar, po, pra, prandaj. Sheheria turke eh. i ka dhënë dritën jeshile mbajties së shamistanin në Turqi. Po ka qenë një gjëra që se... është mm -hmm. hequr nga kushtetuta, kjo ideja e turqisë laike, ke parasysh ka qenë ka qenë ndaluar që femrat në ushtrin turke të mbajnë sham, por kjo nuk do të jetë më kështu. Mhm. Mm do të jetë Do t'jede mundur të një që nëse Togra zjedin të mbajnë shami, të mbajnë shami E të në ushtri Ka që nëndaluar që është nga vitet Tete djetë uh, Por ja ku vjen Hijabi <coughs> Në ushtrin turke uh, Bukëri Urime Urime zemër Urime <laughs> Thonë edhe urime integrime, kam të gjuar një që është urime integrime. E mërë i rikërë. Popo. Shurë, e nuk e di se ku është të thot, popo. Ga këta. Po marë kaps, do më kines, politikë, popo. Kam gati një popo kujtës me, pes pjurit e, popo, do t'ju vë, do t'ju ndaj në grupe, se AB, AB, kanë një filluar e kopioni këtu. Po, duhet se... Popo. Nis diçka tempo domethën. Madje kam menduar për shume që të bëj 20 pyetje nga 5 për secilin. Oh, oh, oh. Që askush mos këtë pyetjet e tjera. Oo. Oh. Por jo, kjo më hamua shumë kohë. <laughs> Unë të dal nga klasa. A mund ta luajm kë? Të... Mund të bëjmë edhe pyetjet për njëri tjetrin. Por shumë mund të pyetjen për Oltën, 5 pyetje për Oltën, Olta 5. Jo, faleminderit. Jo, jo, jo, jo, jo jari. Jari. <laughs> nuk nuk kam, bëj gjë të tjera. M'rof shumë. Vetëm aj bëj blending. Nuk kam nevojë të ju pyet për asnjë gjë, ju jeni të gjithë ditur. Çfarë do të dëgjojë ti sotri? Jo, me që Dua Lipa kanë nëzirë këtë videoklipin e rije dhe Lana djekisht kanë nëzirë këtë, këtë videoklipin e lovit O, mm. Lana Se nëzëru një kënë kjo para një 4 djithesh Love Duet asjerojmë ishtashtu Love. Lana nuk kanë nëzirë asgjë e, Mos të përni me rakë, e kemë <laughs> jo, fjallu jo. për Lana dhe lë rej U <laughs> <laughs> i kanë nga shumë e mjërë Hjana dhe lë rej, se mos të romak se njërgjë, thonë Qarga dalë Dhe mund të biesh Po, falim dhejli E manë fare është Kërë të këtëmi do kemi lidin e shkurëtër pak më vëndë Do kemi pyetjet e pafkuisit Shumë interesant për të ditë nësotme Orë gjitha në shtu mm. uh, Edhe të sa gjyra shumë të reja Për shumë në lidin me një stacion të të të që daj përgjëm Kjo është oh, Lana Kjo është Lana A lëmet gota E të gjëmë E të gjëmë Coming through satellite's wild cruise part of the past, but now you're the future, signals grow, sync and get confusing, it's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy, sometimes, it's enough just to make you feel crazy. and Yes. Mirë se vini ardhur. Mirë se vini, miq dashur. Emjës Eldine Alta Lori, mirëgjese. Good morning. Good morning. I mean okay, un uh, e kam e kam gati për ju nëse ju doni. Pop kusin, kusin, oh. Për kuizin, për kuizin për ditën e sotme. Okay. Yes. Gati jemi dhe ne. Kan vjesë si lo lapsin çka. Jasht. Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Rilinda sa po legalist. Për Shqiptarët e chto gjinien, për fëmijët, për nënët e fëmijëve dhe pura të nënët, vjen... Pop Quiz! Okej, okay, a kërë jemi në Pop Quiz, mishtashur luan nësot. Jerida. Mirë mëgjes. Kemi uh, gjithashtu altinin. Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi altin. <laughs> olta Mëjmjesi. A është këtu është Kanti Delori? Mëjmjesi, Mëjmjesi. A mund të shkruaj në në WhatsApp? Në WhatsApp jo, në e-nocap. Një sekondë t'japim një serial laps. Ose një laps ose një cop karboni ose dil fare jashtë. Me çag dot ashtu. Me çag, jo, jo. Mjafton Delori. Më lëm sti, më lëm posti. Shumë shumë keq, okei. Më jep Joan 5 pyetje, 5 pyetje shumë të thjeshta, pyetje të ndryshme a uh, cilave do të përgjigjen Irida Altini? Po. Olta dhe Lori, e gjithashtu. <gjithashtë> <shë, gjithashtë> në 06920722. Un kam besim plotë në ju që ju mundi të zindni të gjitha këto pyetje. Mos zgjeni, më lutem. Po, vjen. Mos i ridh shumë pritshmëri, do të them se. Falem. Nëse flasim i Kushan. Kush ehm, um, gati? <gjithashtë> gati Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Kush është autori i Arushi që kërkon te Baban? Chantipri. Dialoshi nga dy Rahu Dhe Ariu Artist oh, uh, Tre vebra për fëmi Nga um. një autor shumë njër Arushi që kërgon dhe baban E mbani më ndësh bërë edhe film mm -hmm. Dialoshi nga dy Rahu Nështë një tjetër roman për fëmi mm -hmm. Dhe Ariu Artist Ok Ariu Artist ma ndje ka dy jet është shkrua i tur filmisht në biti 1973 Dhe ka pandur një rish shkrim Për ta përditësuar, mm -hmm. në vitin 1998 mm -hmm. Së rrisë pra, Ta dybot, kopi i luta me 2 votimi mm -hmm. pra Kush e autori i këtyre vebrave për fëmi? Pyetja mm nëmër -hmm. 2 Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Alzin, thumë o su anko Slippery when wet Për dra Slippery when wet Që do thot rëshqet kur është e lagur mm -hmm. Në fakt është një shënjë që vihet uh, për shkakun e Amerik kur kanë larçi menton, Ta. kanë uh, janë thonë plastikat mm. uh, që i vendosin në këmbë atje që u thon njerëzve që kujdeset dyshëmësh e lagur e mund të shfaqë. Ka diku në rond, shko këtu në rond. Ato lexojnë Slippery When Wet. Po. Kështu që, që kujdes, ha? Mm -hmm. mm. Ky Slippery When Wet, New Jersey. Po. Dhe Vis Days janë tre albume nga ky grup legjendar amerikan. Po. Slippery When Wet, New Jersey. The Wiz Days. Pe Martino. Janë 3 albume mm -hmm. nga ky grup mm -hmm. legjendar. Ëh. Mm -hmm. I muzikës amerikane. Ky është numër 3. Hyetja numër 3. Dyta numër 3. Katie Holmes. Aktoria Katie Holmes. Ëm. Ishte gruaja e dytë e këtij aktori të njohur. Farë një martesë me të. Bën edhe Holmes. një fëmijë bashk. Dhe pastaj u ndan. E po ishte gruaja e dytë në fakt. <laughs> Kto i than Lori? Në fakt, po themi, ai pati një marrëdhënie edhe me diktë tjetër, ndërsa gruaja e parë dhe gruaja e dytë pati një marrëdhënie shumë publike me një aktore tjetër dhe pastaj u martua me Katie Holmes, e cilën e shoqëruar që atëherë prej vitesh. Ti do të von burrin apo gruan? Burrin. Burrin. Katie Holmes, Katie ai. Holmes s'martuar vetëm me këtë, që okay, që gjeni okay. kënga pa burr. Okej, okay, por ky është më i ëmër se Katie. Ëh. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Ish ministri i financave i Greqis Varoufakis. Mani Varoufakis, pra, Varoufakis, si, shumë i njohur, Varoufakis, pyetja është, si e ka emrin Varoufakis? Ëmrin e plotë. Është do të sigurt <laughs> Varoufakis. Ë do. Ë dua po. Si oh, e ka je, emrin? Si do t'i themi ne këtij tash? Është uh, Kristo Varoufakis për shembull? Hë? Është uh? uh, Jorgos Varoufakis? Siga. Kjo e ndot nikojani. Kujdes. Kujdes. Kujdes. Po. Jemi okay. Un po e bëj shumë me e me hamund di këto. Me hamund di. Përditja e dietës. Përditja nr. 5. Pyetja nr. 5. Nuk e kuptoj pyetja nr. 5. Çfarë nuk kuptoj? Çfarë kë? A garantohen skeni pse ziheni? Jo pra, ytet janë zgjidhve. Okej. Zonta do duhet? Filmi. Për Google-os. Filmi parra nga e kaluara. Tamë. Ës bazuar në këtë vepër. Nga Anton Zagochaiov. Filmi porradh nga e kaluara është bazuar mbi këtë ja, vepër nga Andy Sachsa Yupi. Okej. Okej. Në rregull. Atëherë okay. dhe një shumë shpejt, Arushi që kërkon të baban, djaloshi nga Dyrrau dhe Ariu Artist janë vepra të këtij autori për fëmijë. Pyetja nr. 2, Sleeper in One Wet, New Jersey This Days janë albume nga ky grup legjendar i rockut amerikan. Pyetja nr. 3, Katie Holmes ishte gruaja e dytë e këtij aktori të njohur. Pyetja nr. 4, ish mm -hmm. ministri i financave të Greqisë Varufakis Si e ka emrin Pyditja nëmër 5 është prad nga kaluara Filmi I Anagnostita po, ja? Tam, pa Bazohet nbi këtë vepër Të qajupit Këtë e mbas fan Krypin e mqesitora është të një 8.32 minuta Një jo vë të gjonë një Maui And Daniel Anit Ki qëhet Lovers Friends Klab FM Ditë mbar Stop I know you can see the signs I'm not afraid to cross the line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 Mizdashu ju përshëndesim që gjithë është ora tani 8:36 minuta në klaver 904. Çdo ditë me juve nga ora 7 në orën 10. 10. Çfarë kam? Gazi, Gazi. Ne ndërprer tani me gjërat e veta, por doja të ju pitisja një moment për për filmin e ri Train Spotting, Mizdashu Trains Spotting 2. Mhm. Mm Po një film nga Danny Boyle, regjisor i britanik, shumë i njohur. Vjen shumë bas, i mirë madje. Trainspotting, filmi original, i cili është një superfilm me dhën drejtën. Ëh, i uh, pari ka qenë në 96-ën, mos gaboj. Në 90-të, në, në vitet 90, po, është një është një hit, është një kult. Ëh, um, unë e kam parë disa herë me të dhën drejtën si film, edhe më ka pëlqyer shumë, po rikthimi këtyre në në këtë film, në këtë histori është fantastik, është një nga filmat që është edhe i ashpër, edhe realist muzika i mm. filmit dhe dialoggjët janë njëra nga gjithet më të mirë a regjizorë realis, ishështë konsideruar uh, që që shumë i njërë në Amerikë për shumë, në atë ko, Damn. në bëjmënd që Trainspotting ishte gjithë qunat e gocët që dinin një shka për filmë, po themi ishte ky, ishte mm. Requiem for a Dream mm. e këpër sush janë, janë Filma do filmat dhe e Aronovskit, mm. ishin në uh, filmat shumë shumë të, shumë të mirë po këta tani janë të rritur I jeni xhalluar në në filmin e par, Trainspotting. Trainspotting do të thotë kapë trenat, ha? Por i kap trenat shumë mm -hmm. në në fluturin, por do të mos pakuare. Po. Pa, Ë dhe vazhdon me Trainspotting 2. Ti je në sinemplex me çfarë fjala? Ë Çush nga dita e mm -hmm. sotme. Mm -hmm. Sot është premierat, ata 23 shkurt, dita e njëjtë. Kështu që, që mund ta shikoni këtë. Brillant si film. Unë them drejtën dhe sipo e prest tasho sepse regjizori është Shumë tëm... i mirë. Deni Boyo. Unë sem i jashtëzakonshëm. Ka fituar dhe Oscar po. Shkëm të gjithë. Ëh, mm. është super film. Super film. Por, e di, ju shalim rekomandoj vetëm një gjë, mm. nëse mund të rekomandoj një gjë, pa. para se se shikoni Trainspotting 2. Por përpiquni të shikoni Trainspotting. Po, pa, të parin. Se ajo ja vlen pastaj, mm. është bëhet domosdhem e gjithë që ja bëhet shumë dhe bëhur, dhe më shumë. Ëh, vazhdimi. Po. Ti ke hyr brenda dhe shkosh në kinema i karikuar nga Trainspotting, edhe të bësh atë lëvizje 20 vjet më parë drejtë Trainspotting 2. Ëh. Vazhdim me turma. Kështu që është shumë gjë e mirë. Jeni gati për përgjigjet? Patjetër. Gat. Okej. Okay. <coughs> e bën tani më të zgjundur edhe përgjigjet e pop quiz-it këtu në klubin e mëqesit, në vallet e klubeve Fem 104. Para pak minutash unë bëra pesë pyetje, mësh vetëm. Mi. Mm -hmm. E tani do të shikojmë se si kanë dalë secili brejthyre. Po, para, mund të lidhemi me Eldi, më fani se e kam mendi këtu apo na prindni. Shumë e pres. Jeni me pres. E fahin. Po e kam në linjë dhe po pret me shumë durim, kështu që le të lidhemi me Eldi. Eldi. Mirëdites blerë, mirëdites eldi. Mirëdites, mirëdites. Si sa erdhën program. Mirësejuheta blerë. Atëre, shoku im na tregon pakësisht situatën e trafikut. Problemin, mira, sot me paraqitje situatë me trafik për momentin. Aktualisht po shikohet shumë trafik në rrugën Sami Frashëri sepse vi nga qendra e Tiranës drejt drejt i segmenti pa më shumë trafik. Ka trafik të rënduar ë libër me shtatë në rruga Ibrahim Rugova, sepse mjetet nuk mund ka mjetet që vazhdojnë drejt për tek koini blerë. Mm -hmm. Ka mjetet që për të udhëtuar po jomë drejtendëse si rrugën përdorim rrugën i Berim Rugova për dal të dalë tek te bulvardi Paramthurr për vazhduar Unaza. Në momentin ka trafik, ka trafik rrugën të shmorë dhe ka zhkurë pjesët që vjen nga dika, shumë e ngjenduar nga Petronimi drejt Shishit Wilson. Ka trafik pjesa nga Koinë blen drejt tek ETC-ja, për rruga Papaxhon pali dytë është jashtëzakonisht e një ngarkuar një për shkak të bllokimit, por është një diçka pozitive pas atij blen që të këpallati kongreseve lejohet në gjyë korsi pra mund të shkojmë edhe mund të vimë në përmjet ëti segmentit që është të këpallati kongreseve A, përte, da Dhe, për teta, dhe, dhe për kjo është gjë e mi që i ka dhe një cik i ka dhe një cikë primar e trafimi sepse të kruka është ba dhe një cikë zakonisht e kërkuar në në tka që të kanë një cikë zakonisht trafik Nuk ka problem me trafikun Una za pojshme Vasil Shandojsi njëtori të okuzi Nuk ka trafik Una za simrme Kryzimi spitanjeve Kryzimi rrugës në gjëtërësim Për në momentin nuk kanë Gjinsë formulari është qëndra Dhe rrugë Albasanit dhe njënjë me trafik Oke, fërnjëm ndërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërët e njërë që nga sa kuptojnë është një të shmimi mirë Oke, okay, falimin derit, më në fundë Jemi gati Jemi gati alë tim? Po Më ngriba të të edhe në që Më të shmëndi Qikë më fortë, se duhet të ndjej kur të jemi sakë Ajo është <laughs> Oke, okay, Lori Arrushi që kërkonë të baban Dialoshin nga dyrahu Dhe arriu artist janë Vepra të këtij autori për fëmijë. Gaço Bushaka. Oh. Wow. Është art. Wow. Gaço Bushaka. Ai kishte ve mendim të përshkruajta 2 numër 1 për Altinin. <laughs> Kiçë Londra. <laughs> Kiçë Londra. Na bisë fare tani. <laughs> ja futa kot ieri. Ja futi kot ieri. Promos tonë një emër. Ja ka fut kot në mënyrë të edukuar, ka menduar, okay. Një emër që <laughs> mund ta ha. Shumën, kemi Olten që ka thënë? Gajqo Mosboshaka Mosboshaka Bravo Olta Qo edhe sak Bravo Olta Edhe Lori që ka thënë? Bashkim Hoxha U googlosë e momentin e tukë Bashkim Hoxha Nuk e të të shumë, së më gujtuar Nuk e shumë, së më gujtuar Nuk e shumë, së më gujtuar Nuk e shumë, së gjedhja ti, më të të që e më do Pagnem nga Riu Pagnem nga Riu Pagnem arin diën si quajim gaço e di pse se ishte ajo me durr durrau ti durrau me delosh nga durram e pra thash edhe themon se... durrsi <laughs> mirëse menduar serio durrkes po jo ok bashkimi onza as autor të ka nuk është pojet për fmijë nuk punon vetëm në call center po jo po familja as nuk punojmë ander ander kemi pyetje numër 2 tani kujdes slippery one with new jersey these days janë albumet e këtij grupi legjendar un gamshruetur bon jovi bon jovi është saktë eri bravo bon jovi bon jovi ka thënë altini është saktë altini Skorpionësët Skorpionësët A mirë i musë e së gublosat do të zëpanë Gjë një skorpionësët e vërtet Shë justifikosh Mosë ti mbledhin fledo të ashe Kemi edhe Mlidi oltë Oltë, vazhdojnë të mundi mbledhush Mlidi oltë, mlidi Oltë është të vazhdojnë Oltë është të vazhdojnë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 Ma <laughs> të regrojë këtë Më të klasë, ja Ti që e këtë të nërta? Skorpion Skorpion, sa Tom <laughs> Shumë keqë Më rrë Piedja uh, e tretë Katie Holmes ka qënë gruaj e dytë e këti aktori Teni, unë kemë shvejtur Tom Cruise, për nuk jemë okay. Tretë të sakta i eri 100% të i da një Tom Cruise edhe Altini me tre Të sakta, përveç gashë të bushakës Unë ja. Tom Cruise edhe të i themë ti më floko Ti më floko edhe <laughs> pas sakt, në vjenë <laughs> keqë Tom Cruise, Tom, tom Cruise, Cruise <laughs> Po automobil so. po Horizon. Dobra jam mua. Edhe Lori sa kam suar. Lori sa ka deri tani? 2 2 deri tani. Lori ka, two two, two, two atini two. Two. ka dy. Altini ka 2. Holza ka 1. Çfarë 1? Vetëm ka qenë boshaka dhe dhe uh, kemi edhe <laughs> <laughs> dhe, dhe, Mos bot lutem. <laughs> Jeri që është ësht, në kontroll me 3 pikë të mundshme. Okej okay, Jeri, pyet ja numër 4 për ty. Mhm. Varufakis si quhet? Un kam shëtuar Vasili. Vasili Varufakis e pa sakt. Se di ai. Vjen gjithu këtu kam thamiko. Ktu barazoj. Do bësh anë përirin apo? Ata, ti. Edi një herë të drejtë. Ai jo ishte. Ti ke thën? Niko Varufakis. Niko është e pa sakt, vjen keq aty. Ë, olda, ti ke thën? Varja Nikojani. Sak... Uh, uh, <coughs> Jani, Shesak, Shumë, Jani, Varufakis dhe Dori ka thën? Unë kam shkri qirjo. Jo jo qirjo. E me Lori ishe is imbinu, uh, nuk e kishin qetur. Parën nuk ishe me o është me e. Qirje pra... Përësë, të është më nëzxan keq, me e kam shkri <laughs> <pachta. laughs> të po <coughs> po er <coughs> po pa. Në një thronë me o? Në një thronë me o? Në një thronë me qiriako. O, o tanë... Po mirë në regullë, e përdori me pare. Oke okay, Dori, Varufakis. Qiri Varufak Qiri Varufak Qiri Varufak Ajo është një që shumë e bukur Do më dhënë na jo është E më ambel... bëllë Varufak <laughs> Po, po, po, <laughs> fix A i thonët ishte, e përdojnë Po, po, po, po Po, no, ka njërës që i të... kompleksohen, Lori, së <laughs> punë na jo dhe Mu të are... a keshë emrin përshumë i Qiri Yako E dhe i thua të <laughs> <laughs> er tjerëve si um, ja e kam emrin i Jako po, Mirë thot Keshë prezentojës ti Jako, që kemi si e të të të të të të të të E ty di e fundit Prahme kaluara është bazuar mbi veprën 14 djecsh dëndër E sak tjeri ndërkual tini ka thënë Luri i vocër E sak qët Ka përpen? Ka të më gjithëm i jeri Ka të më gjithë që luri për është që po? O për qëllë për qëllë dhe, qëll, dhe, dhe, dhe për paraj Së temi oltën? Tom nga 14 djecër Ja, jo, ja Ka bim oltë ta 14 djecsh dëndër E sak Këtë se ka bon, ky më vjen keq L Janis Barufakis Hello. dhe uh, Sigurisht në fund fare Pastaj 14 vjeq Dhe ndër e Anton Zakoçaj u Our love is strong as a lion Soft as the cotton you lying Times we got hot like a lion You and I Our hearts had never been broken We were so innocent darling We used to talk till the morning You and I on every weekend, had it repeated, had it repeated, you were my September song.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 Mjesë kanë ardhur në klubin e Mqjesit në valët e klubeve femëror 104. Olga ka emrin e një fituesi tani më zgdashur për secilin prej yush sepse uh, dikush e ka thënë që ajon çfarë ka ndryshuar me kontaren shqiptare. Ëh. Ësht, është Fanella. Ha, bravo. Është Besa që fiton Sa? dy bileta për në Cineplex, ndërkohë që fituesi i Pop Quiz-it është Ira fiton dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Bravo. Ëh. Mm -hmm. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë. Ëh. Mm -hmm. Tetë pesë tre shoraun mendoj Lidia Shkurter, në e lidhja e shkurtër. Le të jemi tani në klubin e miqesit, shohim se ku do shkojmë sot me muzikën miqdashur. Okej. Okay. Përshëndetje të gjithëve, ja lidhja e shkurtër për sot sot është data 23 dhe është e njëtë, e njëjtja është dita më e mirë për sekskuante Gazeta Express. Express në mënyrë se si e 빈 Kafen, shumë isa këto ditë, dita është gjithashtu një gazet me titull i madhështor, madhështor quhet një filozof, por edhe një derr, kur është shumë i madh, madi i kthyer mbrapa është dham dhe është shumë afër me dhall. Dhallu është bërkoka atyre që mundohen të kuptojnë politikën. Politika e zgjidhat e vetat duke shfrytzuar ato të popullit. Populli ju populli nuk është as më i mirë as më i keq se të tjerët. Të tjerët janë ferry sipas Sartrit dhe Sulait, por për disa të tjerë mendoj se ja vlen, vlera e Srancia që japim njerëzve dhe gjërave, një gjë është një fjalë që e thot një fëmijë shumë, shumë herë fëmia thotë të të thuajë një gjë, ma thuajë, i thuati, ti që po dëgjon tani lidhen e shkurtër, pas një ditë fantastike ku gjen një valizë me paratë dhe dashurinë e vërtetë. E vërtetë që janë gjëra të ndryshme, por do habiteshit sa shumë njerëz do të zgjedhin valizën. Valizët Samsonite ishin popullore në Shqipëri edhe kur nuk kishte fare. Fare nuk kishte por reklama i kishte bërë të famshme. Te famshën në Japoni është një këngë e njohur nga Alpha Bill. Alpha Bill është një grup i krijuar në Mynxë të Gjermanisë. Gjermania do të ketë zgjedhje së shpejti dhe Merkeli kandidon, rikandidimi është pakar shumë cili e Një politikan një shqiptar, shqiptarë, shqiptarë mosribo po duku është bargu i qajupit me emrin Andon Andon në anglish bëhet Anthony Anthony është emr me origin e truske E truske tjetoni në Toskanën e sotme Toskanën e Itali Edhe në Itali është dhe Ermal Meda që të një këndon Vjet tato morire Tu sorriso ferito dai pugni in faccia, ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano ancora come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura fantomava persieri che alle ossa ci pensavano gli altri.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 ho fatto grande per difenderti da quelle mani anche se portavo i puntalini chini la tua collana con la pietra magica me l'ho stringevo per portarti via via ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita Se si chiude e dentro non si vede Che cosa ti aspettavi da grande non è tardi per ricominciare Escigli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza Ricorda di disubedire e ricorda che è vietato morire è vietato morire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 she smell like you i will be need to go can't need to you look your bag and I fill up the plate mm -hmm. we talked for hours and now it's about the sweet and the sour and how your family's doing okay and mm -hmm. leave and get in the taxi sitting in the back seat tell the driver make the radio play and sing it like girl you know i want your love your love was handy for somebody like me come now follow my lead Mm-hmm.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 My bedsheets smell like you every day Po view. Ai për të qenë gjangsëm bukur. Më së keni ardhur në krye në mëngjesin 9:05 minuta miq dashur këtu në programin ton? Mirëmëngjes. Ai mirëmëngjes heri. Mirëmëngjes. Dita si. e bukur shumë për jashtë. Shepoviunga e Chiron në klavë femë 104. Ta ra ra ra ri ra ra o da. Po dinga aktualiteti nuk kemi më, i kemi konsumuar ç gjithë apo? Mhm. Por s'keni para asnjëri, a? Asnjëri, a. Mm, o, oh, un kam parun, kam parun. Kam parun. Kam parun. Do të gjithpasnjëri. E, më diç çfarë? Si do? Do të bëjmë atë çka paraltini një herë? Dakor, meqenëse ke një para asnjëri, po. Po hajtë, mbyllim shtëpinë trini tërditën dhe një ditë ai kishte parë nga balkoni. Jo, kote bash rastisht. O Loris apo për se. Edhe në bash rastisht. Ti di Loris, unë në shtëpi pun, pun në shtëpi. Edhe rastisht dhe më duket se. Pashdikëm për herë të parë në jetë. Oh, der oh. sa. Ne jetën, dëmen, ne ne doim të dyja. Në jetën time është një njeriu u shpenjeve, e prisje ndryshe, po ashtu jo, si çeki kishte. Madje madje uh, do të them nuk pa ta asnjë lloj reagimi. Po gjithsesi, uh, Pashdi ka braq që që do t'ju habiste, po do bëjmë Altinin tani, nuk uh, do ta bëjmë Altinin. Atëra Aldin Na, kërkoni MZS gjithmonë këto lojë e, e, e, e, e. fillojmë me Jerin. Altini Kapartika, ju nëse e gjeni se kë, dërgojeni menjëherë në 0692070222. Dy bileta për në Teatrin Kombëtar, 5 ditë moshës, është shfaqja që nis sonte. 23 sot po? 23, të të nësër. Nësër, Premten, pa. Pa, okay, i sigurt. A von, i sigurisë 5, 6, 6? Atë javës nga nesër. Po, premte, po, okay. Okay. Gravës tjetër është nga injo. 5 ditë moshat nesër, dy bileta para ato që do vi para nëpër qjenë sa kë ka para Altini, jepini. Ës femër? Jo. Ës burr. Yes. Ës burr me nam, me namësht. Uf. Uh. Ës një politikan. Jo, mos. Ës një moderator. E sakt ojta. <laughs> <laughs> Sa jam trombus. Një moderator ojta. Ës <laughs> një Æshtë moderator të... me nam pra, në një televizion kompjutar. E saktë. Kujdesolta, kujdesolta. Shik kur e ke afër. Kujdesolta. Shikon do të të del një detyrë. Mos ja lësh gatin Lorit. Se bën zhveshë moderatorin ton, cullakë dhe ja le Lorit. Lori nuk di çfarë mund të bëj. Këto është të lutem, gjeje vet, merre vet. Cullufis. Larg qoftë mos a kemi paradhë cullak. Oh, të, jo, jo. Nuk e, ah, okay. Lori, stas saka. Jo, është saka. Bashkë, bashkë. Është shumë i saka. Amban syze këtu Altimi? Jo, jo. Fotogje. Oh. Ai ka radhën Lori. Atyre kemi të bëjmë me një moderator në televizion kombëtar po që lorra. nuk mban syze. Ësakt. Jo, po ishte ishte një problem. Ta për ngrohje. Marçi Kok, Marçi Balta. Më fal, më fal. Është, është një emision darke. Po është pa flok. Pa flokë saktë. Bravo Lori. Isha e kulufite. Ua, Lori. Flokut të ke parë. Është i sigurt. Me saktë, e saktë, e saktë. E kuptova tani. Si jeni? Wow, wow. Të vazhdojmë. Të vazhdojmë. E kulufite. Jam të, mund të vazhdosh Lori, vazhdo. Vetëm mos vazhdon ti, vazdo, jepi. Je jo e fitore. Do bëjmë atë blendit. Dashkë apo bëjmë. Do bëjmë atë blendit, por duhet të filluar nga Lori, me që fitore. Po mirë ashtu është. Hopa. Un t'jen fa kampar e gjithësori E t'is <laughs> e as <laughs> n'me <laughs> gjek eqe? E do kamte n'y eqe E dhe i gindrido <laughs> <laughs> <laughs> no. Maaa no. Si se pasha, ma më z'i gjumë i sa fedelisi Okej, mire Pra al fin i ka par pleni ferzi unë Ku se qedi jollta? Ku se qita unë dy bileta për në ta anë? A, mut preses pak l'utëm? Pa bat jetë n'mu mut presi Falem djerit Po të ples të po këporta, si dhe. Êshtë Igli Fitues, 4, bravo. 8, 6, të mbaron në bërën. Shtëmë të rrë tëri shikues, ju flas ka po, studi e emisionit opinios, zhdo të tënë. Përku në 22 e 5 mbje dhe tejnë dhe një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku një përku Jo jo tani ta si pyetjen e par lorit. Oke okay, mirë dakord. Atëre le tani se. Po e gjeta prap pastaj. Bravo të qof. Në çoftë e gjen Lori nuk uh, do fitosh. Yeah. Nuk e, nuk ka ashtoj. Asnjë jo te lorit. Asnjëri, lori, as asnjëri. As, as Jevi Lori. Glendi aiçi që parë <gjubi> është një burr me nam. Ësht politikan. Jo Lori. Ej, e dini çfar? I sfidoi ndaj Janu di gim do kë kam parur një undi... Po, A, si shko në mundje kur, po, hmm? pra. po, për mua, për... Tishe për po, herë të parë... Okay, um, ka um. lidi me artin? Eh, okej... Okay. Po t'aqua jelë... Po t'aqua, po kështu si... Si me si më dyshja... <laughs> në lepa teksta në... Lidhjen që ka <laughs> Mier, gazleka okay. me artin për shumë... Eba, unë për me ndojë e për një artis kërë të ratu, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Vazhdo më. Po jo, kem gabim. Unë thash po ta i harroj. Ti s'doje, okay. Është shkrimtar, lutem? S'ka gjetur lashë. Jo, jo, jo, ta kthem me njëri. Nuk ka përpëritje. Është gjos, thej m'ajm gjosat më ander, i bi heri. Është mbi 30? Mendoj që jo, heri. Vazhdo më. E sigkon? Është gabim i. Është shkrimtar pra? Jo, po jo. Jo, bra. Ja, eh? do të kemi margjen e drejtuesit është. Ne nuk kemi është këtu tani mund të jetë 9:30 me 9. Tash tash na pa i janë tani është artist. Uh, Dices artist. Bjond. Ja. Bjond. Jo. Jo jo bjond. Vazhdon. Lori është kull apo jo më kush pleq është kull do thotë kull do lavë okay baret po po po ej lenam lori ë falni sekondë jo e dyta e dutra. lori kaila, cila do të qoftë pyetja jote që ishte jo e qartë përgjigjja është po po okay në rregull <laughs> <laughs> të lutem altin bajat të censuroj aty pip aty kushta se na bëret këngëtar këngëtar repi kështu Uh, nga këta. Eh. Tip noise tip shumë. Eh. Jo, jo, vjen keq. Po nuk mundjesh vetë. A del televizori? Mhm. Mm del. Mhm. Mm <laughs> del shpesh. Ose ka pas dal, domethënë ndoshta uh, mund ta qojmë më shpesh. Ës brum. <coughs> Shëndet ata. <laughs> wow. Ti le vërtetë, më doli të shtim kur e shtygo këtu. A psiu. Uf. <laughs> uh. Aha. Duke seof mazida një brun që del në si televizor. Mm. <laughs> e, ok, domani jo, io giono këshu 7 fyell domethën, hm, po tani del në televizion si i ftuar Jus apo ju fitoj ta jeni se kush është. Ne po mosat, një, mosat, një, mosat. del si i ftuar në televizion. Por ka shumë se në pjesë marrës këshu edhe pjesë marrës në program, si. po. Se pjesë e programit Në sfidojmë Kaj qënë, nuk është më Po nuk e ti ta mamë, oltas, ijerin no. faljë Se nuk e ti ta mamë Së mund tjeta koman, për nuk e mi sigurët Se ndjek dhe më në regullisht A ka të bëjmë me shuqërin cedile? Për në përplasë e në rarët uh, Jo, nuk ka të bëjmë yeah. me shuqërin cedile Më në të baštë... selekti të top qenë Jo, jo, të selekti, jo, jo bëjtëm <laughs> për Në përplasë e në rarët Bëjtë p Do të bëna mision një mision. Do s'tam, do s'tam po. Nëse bën akoma, nuk e di, po ka qenë pjesë 1. Emisioni. Emisioni më jep si po, bravo. Unë e pash, unë e gjeta. E gjetë ti. Pret para shikojë ti. Pret pak. Po kshu është në çikim bush. Jo, mjë? jo, nuk si bush, vazhdo me lorin. Vendi 2 sekondë emision. 9:30, është 9:30, po. Nëse jeni në 30 është nga Vlora. Nuk e di, jo, nuk e di. Atëre, madje mosë... për Kundrazin. Ai i kujtoj, ka dëgjuar në wikend. Ai njësi dikush që është nga Tirana, e ka edhe <laughs> në në prezantim atje. Tiranën brenda. Ai ka Tirana. Po, po, e kanë në prezantim. U, prit, prit. Do të, do të di të zi rradha, të zi rradha, kujdes. Është simpatik ky djalë. Po do thosh aso? Po. I ka flokët modern. Metarika? Modern. Po modern sum po. Të ngritura për pjesë? Po me siguri. Edhe të ulura para modern na quheshin. Ma as e flokun drejtonin. Dgjujeri, vet dgjujeri, dgjujeri, dgjujeri. Jo do të ushien. Deja më kërkimi. Ka çon te Klani? Uaj, no, po nuk i di emrin tani. Ë, më keq. Vazhdo, jeri. Tani ka pasur një pseudonim kë. Atë po kërkojmë se u di emër. Tani pseudonimi ka qenë Zogu i Tiranës. Po, po emri si e ka? Nuk e di. Ai emri asaj. Po të tkohin Brairi. Emrin nuk e kujtoj. Po s'kërkoj emrin un, kërkoj këtë, kërkoj pseudonimin. Po po e dhashë. Zogun kërkon A... kreko, se lutem. Betëm kjo mund t'ishtë të përgjimë E më mirë Më shëllandë dhe mojështë të të mirë Shë e rëjë parë për marë E më e lori E më e lori E më e lori E gjedi e gjedi e gjedi e olëta në faktë E gjedi e gjedi e olëta në faktë E gjedi e pos Si e gjërra dhe, nuk si e gjërra dhe Nuk e së ta koma, bashdo në koma Jo, te klani ja, pa është mu nga Po ku ka shkuarë Po se mori fanë një Bërri bujt pra i kjeti Do i kje fare, tha Jo, po mërët mi i bisnesën A, oke, nuk e ti, ju rëmë suksesa Armandi 980 Në baronumër, fitonë 2 bileta për në sine plesht E kështë i gjithë Armandi? Pa, bravo Jo, sa po i gjithë i të një O, bravo, Armand Hermes Nika -ja. -ja. A, shikonë -ja. Pemba okay, s'fak në kërvinë e mqesit në Kladu FM në një qindikadër, mishë dachruar, nësë një nënte, pësë mbëdhjetë. Pashurmiqë, mirës se vini në Unë jam mbrojtë si ytë, një cikull bisedash mbi bashketejës në Shqipri. Sot, iftuari jënë është sociologu Ergjus Mërtiri. Mirës e ka ardhur. Mirës e ka ardhur. Flasim pak për fen dhe shoqerin në Shqipri, po gjitha kjo e parë në këndvështrimin sociologjik. E di që është një fush e studimin që që e sociologjia fetare, si uh, është rasti Shqipris e parë ashto? E... Uh... Normalisht feja është diçka e pasditur më kryesisht në në në Shqipëri, domethënë është diçka e lënë kët pasdore dhe sidomos sidomos e, f, ajo periudha komuniste e, ka ka lënë shumë gjëra brapa, domethënë ë përgjithsisht komunizmi ka lënë brapa çdo fushë mendimi, por sidomos mendimi fetar, do të qenë se feja qënd dhe e përjashtuar nga shoqëria ë uh, uh, në këtë aspekt themi shikimi shqiptar sot është shumë deficietar, ka shumë uh, shumë mangësira, domthonë dhe dhe shumë boshllëqe të cilat nuk e ka shumë të vështirë të përmbush. Uh, sot mund të themi që ne nuk kemi praktikisht sociolog mirfill të fesë ë uh, dhe aq më tepër që shpesh ne shohim në media kudo, domethënë ka një trajtim shumë të vagët, shumë me shumë pak informacion uh, të problemeve që ka feja. Dhe këto ndoshta janë dhe uh, arsye të cilat na bëjnë që shumë fenomene negative që shohim, qoftë në ekstremizmi, qoftë me me një lloj situatë që herëherë mund të shkojë dhe drejt polarizimeve e, e, të vozklap për momentin, e, ne kemi të vështirëti të trajtojmë sepse kemi mungesë të seriozitetit dur në trajtimin e këtyre fenomene, por edhe mungesë të, të të kulturës së duhur fetare për të parë dhe për të marrë me me, me me kujdes këtë temë. Në megjithatë, feja në shoqëri është një forcë, edhe në shoqërinë tonë, është një forcë e madhe ndikuese njerëzit e kanë e kanë rëndësishme fen kështu që studiohet apo nuk studiohet sociologjia e fesë sepse në Shqipëri ndodh oh, apo jo si. uh, uh, interesante është që Faqacion prezente në Shqipëri edhe në Konkur ndaloja, edhe në Konkur njerëzit përndiqeshin, përsekutoheshin, burgoseshin vetëm se mbanin kresh, se Ramazan, mm -hmm. ose Ramazan, ose pse pagëzoheshin etj. Ë et, et. pra, faqja është një fenomen i cili nuk është anekdot, është është ka lindur me njeriu dhe do të vazhdojë ti gjithmonë në një mënyrë apo një tjetër. Ë përkundrazi, nëse studiosit, shteti, institucionet e cilat përgjigjen për për për rregullimin e punëve shoqërisë e lën pas pra do të them e, e zhvendosin e heqin nga vëmendja mm -hmm. atë ajo mund të marr tehemi forma të cilat shpesh mund të jenë problematike pra mm -hmm. feja duhet të qëndron prezente duhet të qëndërë diçka e rëndësishme njeriu Uh, nëse nuk ushtrohet vëmendja e duhur mund të krijohet probleme ndaj pikërisht prandaj duhet duhet që shoqëria ta ketë në vëmendje dhe ju ta ketë vëmendje jo vetëm për, për aspektin e mbrojtjes për mm -hmm. efektet e saj negative por edhe për shkak të shumë përfitimeve dhe të shumë të themi uh, nevojave që Shqipëria ka për të. Uh. Më lër më lër të bëj një një përmbledhje nëse të kam kuptuar drejt, por un po pë, po e marr në rastin ton. Rasti i Shqipërisë duhet të jetë shumë interesant për tu studiuar nga ana e sociologjisë fetare, sepse në Shqipëri ka disa grupe të ndryshme fetare që jetojnë në të njëjtin territor, në të njëjtin vend, në të njëjtin kom, në të njëjtin gjah, në të njëjtën gjuhë, në të njëjtën kulturë, po themi pa. urbane apo apo rurale. ë në një harmoni të mrekullueshme e cila për shtetin ton ka qenë her pas here pa. dhe referenc skrenarie. Për më tepër në rastin kur kriminalisti shkojnë në Francë, për shkak që ne mburremi me bashkëtesën ton. Por nëse ne nuk e studojmë se çfarë ka funksionuar, mm -hmm. kaq mirë sa çfarë ka funksionuar në rastin e Shqipërisë. Nëse ne nuk e dimë se çfarë mm -hmm. ka funksionuar, mm -hmm. a nuk e rrezikojmë ne këtu duke mos e njohur? A është çfarë po thua? Pikurisht po. Domethënë un, un po frisen për gje si por edhe kjo është pjesë e, e, e, e kësaj gjë. Domethënë uh... Normalisht duke duke mos nhosur të themi qoftë historinë qof mënyrën se si kjo shoqëri është formuar, zhvilluar, si ka, ka si kanë rrjedhur gjëra të tjetra që e, shumë shumë gjëra që ne bëjmë sot i bëjmë gabim. Dhe unë vërej që edhe në diskursin publik përgjithësi si ka një lloj përpjekje për, për ta parë edhe këtë aspekt të kulturës tonë në mënyrë të mitizuar dhe as pak realiste, themi, ha. Ja? Donë me qenë për shkakun e themi që ne historikisht kemi qenë tolerantë etj. Mm -hmm. etj., por nuk e nuk ka një studim që thotë se ka qen, do të thotë, por ka qen, kush kanë qen arsyet, motive, çfarë kanë? Të gjithë bien dakord për një gjë, një që rasti i Shqipërisë, domethënë bashkëjetesa e kultivuar ndër shekuj në, në Shqipëri, ë uh, është një rast për të mburur, për të mburrur, për të marrë shembull dhe pikërisht për të studiuar. Po pak nga Nedin të thon, dhe të analizojnë pse? Pse në Shqipëri ë uh, fete ndryshme uh, bashkëjetojnë kaq mirë, kaq bukur dhe në harmoninë në paqe. ë Piks pari, unë nuk besoj që kjo është fenomen totalisht shqiptar. Jo, jo, jo, vedëm, të shkurisht. Duhet të thëmë, besoj që firimi është Arsyja pse pse shqiptarët kanë qenë kanë qenë themi të m ose e kanë shumë të zhvilluar tolerancën dhe dhe bashletësinë fetare mes njëri tjetrit është the fakti që shqiptarët kanë qenë برجesisht natyrë solidarë me njëri tjetrin kanë pasur themi problemet e përbashkëta, kanë pasur kërcënime, janë janë janë mësuar që shpesh të të të mbjetojnë ndaj shumë ndaj shumë fenomene shumë themi kërcënime që ka pasur sugjerë shqiptare dhe kanë ditur shumë mirë ta menaxhojnë uh, uh, nevojën për solidaritet dhe kjo i ka bërthjeën bash dhe të mos kenë themi dallime uh, uh, ose të mos vren dallimet tek një tjetri. Por unë gjykoj që mbi të gjitha është dhe vetë natyra e fesë që e kultivon mm. këtë dhe kjo duhet të thonë, uh, pra, nuk është uh, të themi se shqiptar kanë një lloj mënyre veçantë besuarit, por është, dhe që dhe thënë, është, është e vërtetë që përmirëson shqiptarin. Sigurisht, domosdoshmë, është në natyrën e fesë që e përcjell këtë dhe në kushtet sociale të dura ajo prodhon këtë lloj realiteti. Çfarë do të ishte? Çfarë do uh, të do thoshe ti që që është kur thua që natyra e fesë e promovon po fakti që fetë, sinë mos këto fetë kryesore që janë dhe Shqipëri, fetë këtë punim e mëdra universalim, dhe më të islami dhe kryeshtrimi, po i përmëlejtim të dyë, promovojnë pra fjinësin, jetën kolektive, pra jetën komunitare, të shëndechme, pra bujarin, pra këtë të qenit human me tjetërin, të qenit përkujdesës, në daj fjinjit, në daj njerëzve përreth, në daj fari fjinjit, pra perpiqen te kultivojn lidhjet e forta e uh, uh, te ne marrëdhënies shoqërore me tjetrin dhe pikërisht uh, kjo lloj jete komunitare uh, e ndërtuar mbi principe te vllazërisë dhe te uh, humanitetit uh, patjetër se do krijoj tolerancë pra kur ti ke fqinjt kriterin dhe fejot e të mëson që ti te të përkujdesesh për fqinjin tënd çfarëdo mm -hmm. lloji besimi mm -hmm. apo ku diun qoftë uh, ti duhet të përkujdesesh sepse ke fqinj dhe pse, sepse sepse zoti të ka detyruar që të kesh këtë raport me fqinj Patjetër se ti nuk mund të kesh më urrëti dhe nuk mund të Më të... qelloi vetëm uh, vetëm pak ditë më parë një varg tek uh, veprat e apostujve që thoshte në mm -hmm. çonse ju do doni vetëm ata që besojnë njësoj si ju. Atë ky sot, si dashuri normale. Ëm, ë po ka pasurrë dhe një moment historik në Shqipëri ku mm -hmm. feja është është është dashur përdoret nga nga të huaj edhe si mjet për çares. E megjithatë, ka pas një shqis, po themin, shqiptarin që nuk e nuk e lejoj këtë që ndodhte. Ku etiketojsh anash që ishin ortodoksë si grek, ata që ishin misionarë si turë e katolikë si latin. ë mm -hmm. uh, Kjo në fakt kjo ndodht gjithmonë në periudha në periudha të turbullta, domethënë kur fati i një shoqërie është i turbullt, pra nuk dihet e armë, pra njerëzit vetë Të, po ta mendosh domethënë ajo periudha periudha e fundit të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20 ka qenë ndoshta periudha më më më ë dilematike për Shqipërinë domethënë dhe thë, dhe për shqiptarët se akoma s'kishim Shqipëri. ë dhe patjetër që feja do jetë një instrument shumë përderisa për, për feja ka një rëndësi të madhe për shoqërinë, ajo është objekti i parë që synohet të instrumentalizohet nga çdo lloj politike. Dhe pikërisht të njëjta gjë ndodh edhe tani për kujdes. Patjetër, patjetër. Okay dhe uh, megjithatë me uh, kjo them uh, interesante shqiptarët kanë kanë prodhuar në atë kohë elitat e dura dhe kjo është kjo është uh, themi uh, th, uh, është emocionuese të më mendosh që uh, rilindasit ata që prodhuan Shqipërinë uh, pra prodhuan shërbëtor shqiptar në atë periudhë kanë ditur shumë mirë të, të kuptojnë me një kthjellësi të jashtëzakonshme nga uh, vjenkërcënimi për shoqën shqiptare dhe kanë arritur ta ta ta ta zbehin, ta minimizojnë këtë lloj këtë lloj mundësie për çarit. Dhe pa ofenduar kërkond, një gjë. Dhe unë mendoj që projekti i tyre, ë, projekti i rinelindjes për laikitetin, pra ku të treja fetë janë të barazluara nga ë punët publike, ë është në gjykimin tim garanti më i mirë për për për një shoqëri të shëndetshme mm -hmm. nga nga ky aspekt. ë Pra, një lloj laikiteti ku njerëzit respektohen zgjedhjen e tyre dhe kushteti nuk është agresiv në efet, pra nuk i përjashton nga jeta publike, por i i, i si thuaç mban ban barazinë dhe drejtsinë mm -hmm. midis përfshirësive të tyre në në punët publike. Unë gjikoj që është është në mënyrë më e duhur për të shmangur çdo lloj uh, hatërmbëtie që mund të krijojnë njerëzit në një në një në një, një uh, terren pluraliteti. Do të ishte një këshill për ose si e shikon ti të pa. të ardhmën e nga ky moment që një moment interesant historik po themi në kontekstin global, po të ardhmen e e besimit edhe marrëdhënien që ajo ka me shoqërinë shtëtër si në në Shqipëri. Tani sociologt shumë ë uh, shprehen se ka, domethënë, ka kalur, mesen, pak në përëndim, uh, ka, domethënë historia të paktën në perëndim ka kaluar një periudhë, periudha e e modernitetit themi, sidomos fillimi i shekullit 20 deri nga vitesh 70, uh, ku ishte një fenomen afektarizimi i botës, themi ë. Uh, Mirë po, në basë vjetë e 70, vjetë në rehe, studimet shumë të nga thonë që kjo është e, tashma evidente, mm -hmm. ka një lojë rikëthimi të pra, njërës e të janë velur me modernitetin, i kan, kanë gjveshën nga ato ideale, ose ato, të uh, themi, iluzionet që kishëm përbotën në arme moderne, përbotën, uh, uh, përbotën iluministe që pritët vijë, Uh, kose sot ka shumë uh, pra një pra masivisht vjet re një lloj rikthimit tek tek Nevoj për... tek uh, vokacionet etare domethënë. Mm -hmm. Dhe, dhe un besoj që edhe Shqipëria nuk mund të bëj përshtatim pra, domethënë, nëse shikoni një kontekst uh, më të gjerë uh, kulturor, Shqipëria nuk mund të jetë një vend i veçantë vë që të gjithë ecin kthesh, pra të ecin ndryshe. Edhe mm -hmm. Shqipëria do të shkojë drejt kësaj lloj uh, drejt i lloj trendi. Por ajo çfarë duhet të, të të kemi kujdes, besoj, është që është fakti që një një rikthim i fesë pra në vëmendjen e njerëzve, pra një rikthim i vokacionit fetar në shoqëri mund të shoqërohet me ë, element ose me me politika të ndryshme të cilat përpiqen ta instrumentalizojnë fen. Dhe në kusht që një shoqëri nuk studion besimin, nuk studion ë ë themi efektet sociale besimit, pra nuk studion sociologjinë dhe dhe dhe rolin e fesë shoqërit, pra nuk nuk i jep mirë këtë lloj fushash. Këto dhe politikash janë e kanë më të lehtë të të të manipulojnë njerëzit dhe prandaj besoj që ndihmon, jouria ndihmon. Pikrisht, do të them mendoj që institucionet shtetërore dhe dhe akademike duhet të të, të vëmëndi, këtë, këtë studimet, këtë, këtë, ta rikthej në vëmendje këtë të ket studime të e... ket ket Ata kuptoj këtë edhe si një një qendrim pozitiv po. nga ana jote për shkakun për atë që është folur për futjen e një studimi e të besimit edhe në Jo, nuk e shoh. Unë un më shumë kam e shoh nga ana e elitave, pa elitat duhet të kenë më shumë vëmendje ndaj këtyre pa por pa njerëzit patjetër pastaj kjo në një të ardhmë, unë për momentin mendoj që nuk kemi kapacitet të duar se mm. unë mendoj, kushta, kushta mendoj, mendoj në, që mendoj që kjo do të çojë drejt e, instrumentalizimit, pra nëse okay. nëse themi ka njerëz të interesuar ti përdorim fetë për interesa të caktuara politike, duke hapur rrugën kësaj, ne hapim rrugën dhe dhe këtij problemi. Unë mendoj që fillimisht ne duhet të jemi shumë të qartë mbi mbi të ardhmen ton, mbi mbi në birrolin që që këto feja, pra këto fenomene duhet të kem në armën ton, ë kur ne e kemi të qartë atëherë mund bëjmë një hap në mënyrën se si do do edukojmë njerëzit e tjerë e tjerë. Por nga ana tjetër duhet të them edhe një gjë tjetër që bota moderne ku jetojmë shugurohet me me 1000 probleme, të cilat shpeshherë janë të paszhgjidhshme pa një vokacion të caktuar fetar. Për shembull ne shohim rritjen e çmendur të divorceve, mm. rritjen e, e e fëmijëve që rriten në një mjedis të tërësisht të. Gjithë këto ë dhënë në perëndim është ky debat sot, domethënë që nuk mund të ket një një gjë përveç fesë që të mundi motivoj njerëzit të jenë më të përgjegjshëm në, në raport me këto fenomene. Dhe unë mendoj që Uh, nuk mund të jemi, ta kemi luksin ta përjashtojmë fensin një instrument kaq i rëndësishëm për rregullimin e jetës sociale në këto kushte uh, uh, që që përhap bota moderne ku ne jetojmë. Okej. Okay. Është komplekse e armë, por është. por na duhen mendjet të menshëra tjetra. Gjithë diet me siguri armë, nuk diet. Pëtatë. <laughs> është uh, Ergis Martiri miq dashur, sociolog i pranishëm sot në studio në ciklin ton, un jam mbrojtësi yt, deri herës tjetër. Miru takofsh. Detani? Ai, ai. Ai e dini se? Dini se. Detani! Ai e dini se? Mirë, në klubin e mëjesit. Mos i bëni këto shtat gjëra me një herë pas bukës. Mos ecni, ecja pengon tretjen e ushqimeve. Mos flini, gjithashtu gjumi pengon tretjen e ushqimeve. Mos boni dush, kjo bojnë që gjakut të qarkulloj më shumë në përduar kom dhe trup se si sa në stomak, do pëson sistemin tretës. Mos hanin fruta, kjo shkakton fryri të stomakut, frutat është mirë të haen për para buke, sepse kjo ndikon për mirë në tretin e tyre. Mos pini qaj, gjithet e qaj përmbajnë acid që ndikon negativisht për tretin e proteinave, me gjithse këtu vare se qfar qaj përdojni, kjo këshil më shumë është e vlefshme për qaj në kinezë. Mos e lironi e ripi në pantalonave tuaja, mund të shkaktoj blokim apo nga të rrim të zorve. Mos pini cigare. Me gjithse nuk duhet të pini asin her cigare, të pakton mos e boni këto mi një her pas buke. Pas i një cigare pas buke, ka domi në 10 cigareve të pira më vëndë. This is Club FM 100.4 With the guy who gives you the eye Let him hold you tight And you can smile Every smile for the man Who held your hand Beneath the pale moonlight But don't forget Who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling Save the last dance for me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 Tell her no Cause don't forget Who's taking you home And whose arms You're gonna be Same so... The music's fine like sparkling wine, go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give Jessi! Pim, pirim, pim, pim, piri, piri, piri Piri, piri, piri Bravo, bravo, bravo Mir, ok, išten Michael Bublen, ištao še saba dhe që atë Michael Bublen, klubin M10 Mir M10, gita Save the last dance for me Mi! Ok, kosa ne jemi gati përša radio? Ju jemi gati përša radio? Pa tjetër Vendoseni në se doni tjeni në në gjetje apo në mbrojtje okay, si do ta zbulim. Okej, në zbulim, zbulim. Okay, zbulim vajzat do të gjejnë tonën me mm. ish dashurinë e vjetrën. Radio. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atëre vajza, fiala jonë. Vajza. Ës er send? Jo. Jo. Një gjë që hahet. Jo. Po pse? Po pse? Sa ashtu rastisë. Sepse jo. nuk hahet. Ës diçka e gjalh. Ëm. Jo. Jo. Koncept do të koncepti më i afër. Koncepti i de është është një gjë e bukur. E bukur, po, e bukur është. E bën njeriu? E bën njeriu, brawi erin. E bën ti Altino? Jo, nuk e bëj unë. Mos e bër asnjë. Po ti blendin. Po e kam bër asnjë. Kam kam bër. Jo, në një gjë kush e thash, kam bër dha unë. Po kujt bëre ti? Pa këso. Ja bën dikujt apo e bën për vete? Unë për dikujt e bëj, nuk i bëj për vete. Po kujdes, mos më rri me mua, ësh më madh se unë. Ska lidhje me mua. Ka të dëvi... tjerë që kanë shumë lidhje me këtë sesa unë. Kan lidhjen me profesionin apo o, edhe si? Me profesionin, esht... Po, me profesionin, patem, po. Po, në profesionin. Ëh, po ti duhet t'jesh Është uh... një gjë që e bën njeriu gjotha, so, kujdes. Duhet t'jesh politikan që të bësh. Jo, jo, jo, jo, nuk jo, ka jo, lidhje jo, me politikanë fare. Por nuk përjashton mundësia që dhe një politikan nuk ta bëj këtë. Në një në një formë metaforike thua se politikanët bënë gjë ditë. Bën çdo ditë. I kanë i kanë të tyre këto në një formë metaforike. Ah, metaforike ah, po flasin, por mosu pra, fusni këto politikanët i kanë këtyre këto. Le të qendrojmë te ajo jashtë metaforës. Po, jashtë metaforës. Njëri prej nesh e bën këto. Po thash se unë kam bër, po unë e kam bër në një ja. mesazh. Jo, asalt, me ja. ja. aslori. As jo, aseltini. Ha gosa, ha gosa, po jemi merrun me gjën. Ne kemi ide fare. Okej. Okay. Po kjo gjëja kur bëhet është eh, e madhe mund të dhe madhe mund të jetë vogël mund të jetë madhe dhe mund të zgjasë në histori edhe pa, pa, pa, pas pa çaja të mëdhaja dhe pse aty çka ka bër B b b është ja, ja. një b jo. një b jo është një, jo. ja. një ba a fillon me b bëm ja, mund të jenë brenda në këtë mund të jenë b-mat brenda një s jo çfarë sojem juve surpriz jo jam larg shumë ë mund të ngelen edhe kur ti nuk je thal ditën v jo ja. vepra vepra Jo, <tër> jeri, ja. jo, për po logjika është <tër> drejtë Pra si që ngellem veprat, ngellem dhe to Gjë, gjë <tër> Kushan, gjë, gjë, gjë, të të ja, jo Gjurë, gjë, gjë, gjë, gjë Jo, po jemi të veprat për jeri Jemi të shkrimi, të letërsia Të shkrimi të letërsia A, a, a, analisa Ka lidhje me veprën vetë Ka lidhje me, shiko, altini unë dhimoj shumë Kërë thot shkrimi të letërsia, po po ju themi që A, a, a, a, a, a, a, a Letrsia është një tillë. Jo. P, pa, pa. Prit ul të më bëroj më dis. Është kujdes, okay. Letrsia është çfarë? Amber. Sorviene. P, pra. Lind nga kjo. Ka lindur nga kjo. Letrsia ka lindur nga kjo. Ka lindur nga kjo. Dhe fillon me p. Me p pra flloka. Me p pra. Hm. Pa. Jo, jo, jo. Po. Jo. P. P. Jo. Kjo traditi, kjo traditi i, i, po i dha. Kjo uh -huh. tradit na solli letërsin, kjo na çoi te letërsia, pra. Fillon me këtë. P. P. H. ë pre. Pre? Jo. Pre? Jo, jo, jo. Prezantimi, jo. Jo, jo, prezantim. Jo. PowerPointi? <laughs> jo, jo. Proza, jo. Pika që si bi. Jo, jo. <laughs> për ta nisë më uto atë faj. Jo për, jo, jo. Nuk është për. H. Mm Do -mm. ajo. Ka dhe ka dhe shumë di. A më një gjerë, të një bëjmë më përse Unë ka një kur fare Jojo, këtu jemi ne po, na i bu fare Gota, të gjitë popujt kanë të tila Po, unë e bëjt gjitë donatë Të gjitë bëjt gjitë donatë, mund të bëjt gjitë donatë I bën veti? Ja bëj gotësës, pra Ja tërgoj gotësës, pra Për të oj? Për të oj? Rërë Rërë Këtë fare Këtë fare Këtë fare Këtë fare 40 vëlëzëve të Suçenit. Po fare. Po mirë, më ti do thua, pse steti që ne ne që kemi fëmijë bëjmë shumë këtë gjë? Po pran thashë i bëi unë. Me... I bëi po, nga qielli. Jo, po ti më thejo, thashë. Po jo në një gjë thashun. Po ku i bën veti? Po i bëj. S'e di apo s'e. Sa jo e dhon. Po pran. Sa pak herë kemi sajuar? Po pran. I kemi bër më shumë bukë. O ta marr vetëm spunt. A mirë, morrësh. Kthehem pasaq, ju kemi gëzit miqtë dashur. Ju përshëndesim nga klubi miqësh. Klavfem në 100.4 është një nga këto mrekullit, po e quajn disa. Zbulimin e shtat planeteve të reja. Wow, mm -hmm. nga NASA. Po është, janë shtat planeta të tind, të cilat profestohen si një festë madhe nga shkencëtarët sepse janë rreth një ylli, mm -hmm. uh, janë rreth një ylli jo fort madh që rrotullohen uh, dhe i gjithë sistemi është quajtur Trapper. 1. Trappor është një është një uh, teleskop belg mm -hmm. që është vendosur në Chili dhe studion absirndën e këta të Trapporit ishin të parët që i zbuluan këto planete në vitin 2016. Mm -hmm. Më pas një teleskop i NASA-s që sillet rreth uh, rrotull diellit diku, uh, një një teleskop i NASA-s që sillet rreth rrotull diellit diku ka parë edhe pesë të tjerë mm -hmm. nga këta planeta, kështu që gjithsej i bën 7. E bukurën këtu është që të shtat planetet mundet që oh, të ken jetë kanë shumë ujë mendohet ëh mm -hmm. uh, me dhe kanë atë zonën që quhet e banueshme pra temperaturat i kanë mm. uh, i kanë të banuesh, kjo që, që shkencëtarët janë duke luajtur mendshme me me këtë me zbulim. zbulimin e trafis 1 siç është wow. uh, siç është që juajtur planetet janë shumë afër me njëri tjetrin ëh mm -hmm. si dhe orbita power planosur por nëse do të ishe në njërin prej tyre, tragojnë ata Ta. do të mund të në qiell të shikoje Gjash 5, të tjere, 6 për? planetet të tjera në mënyrë të vazhdueshme më do të ishin shumë afër. Ëh, uh, çunë që e ishin një gjithë ajo ishte një gjë spektakolare, po ajo që i bën njerëzit e NASA-s që janë shumë të entuziazmuar për këtë është që prezenca e ujit është pothuajse sigurt dhe ëh uh, ka shkëndijë ka jetë. Temperaturat e mundshme që jeta mund të jetë mund të jetë fort e mundshme. Mund mund, ja tregon edhe orbitat këtu të të këtyre të këtyre 7 planeteve rreth këtij ylli. Kështu që shë shë mund të jetë mund të jeton atana për sa i përket jetës në hapësirë zbulimi më domethënës që është bër ndonjëherë mm -hmm. në historinë e njerëzimit. Ta planetëja Notia po vien vërtet, a dhe duke si janë plot me ujë, mundet, mundet këtë aty. Ande, se, që jo, që të ketë gjallësa aty. Andaj qandejhin ato. Ato që ato që kanë po piramidat apo ja. <laughs> <laughs> Sta jam duke bër kigen tani se <laughs> kemi kohë, por kësaj ajin më fillon re, në re, në programin <laughs> tjetër, që ju do të merren <laughs> në music bot ndoshta nesër e studiojmë ato në Star Trek, këtu në Club e Fem në 104. Mirëdashur është nëtë pësë të pësë, a një nëtë dhëtë ndajemi Orge sa ka radhen <gjell> Dhe nërën dëmdjetë janë i me Music Box Në bali dhe Radio Skrëb FM në 100.4 Jo rëmë se cilit një ditë mreku lua shme Dhe ju jo lëmë me Coldplay dhe Beyoncé Čau Vërëpam shemë